Jó reggelt ma 2019, május 10-e péntek van és a pontos idő 4 perccel reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. Amikor jöttem, akkor még derült volt, most borultnak tűnik 10 fok van. Fokkal jobb lesz az időjárás, mint amilyen tegnap volt. Ez egy olyan rádióműsor, mely számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti magáról, hogy ez egy jelentés, egy virtuális árbockos árból, amelynek időnként van értelme, időnként nincs. A műsor 14 éven aliaknak nem való, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott. Az ember reggeli és egyáltalán bármilyen közérzeti helyzetének súlyos megsértésére alkalmas. Elvétve még fényhatások is vannak benne. Hétfőn, azaz május 13-án nagy a jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Május 13-a hétfő. Ez az utolsó előtti alkalom ebben a fél évben. Két hét múlva lesz az utolsó, május 27-én. Este fél akváriumklub volt lokál, Erzsébet, tehát van egy lépcső lefelé. És ott az üvegajtó után balra. Bakács Filippov, Önök meg én. Talán mondtam már, hogy a belépés díjtalan, tehát kereskedelmi tevékenységet ezáltal nem folytatok. Ez a műsor tele van termék megjelenítéssel, mint ahogy maga is az. Két telefonszámon tudnak hozzászólni az akármihez, ez a 06148909999, valamint a 0636771161. 06148909999, valamint 0636771161. Karácsony Gergelyt tegnap. Arról tájékoztatott, miután megnéztem a Diktátor című előadást a Víg Színházban, hogy ma nyolckor nagyon fontos megbeszélése van. Így a mai nyolcra tervezett Karácsony Gerge interjú marad. Ezek után megbeszéltünk egy hétfő időpontot, de kiderült, hogy akkor is nagyon fontos megbeszélése van. Így aztán megállapodtunk a Kettben. Hogy kedden lesz-e nagyon fontos megbeszélése, nem tudom. Minden esetre arra kértem a Filipovot, aki nagy vonalúan belement, és majd elmondja, hogy honnan tudta ő tegnap, amikor felhívtam, hogy a diktátor ment a Vigszínházba. Mert az, hogy a közéletben és a politikában minden tud a Filipovahoz az ember lassan hozzá, de hogy a Vigszínház műsorát is kívülről tudja, az enyhén szóval túlzás. Na mindegy, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, úgy döntöttem, hogy mert egyébként tegnap olyan hangulatom volt, hogy arra gondoltam, hogy akkor én nyolckor hazamegyek. aztán 8 óra után lesz a Filippov, és szerintem én 8 óra 40 perckor elköszönök Önöktől, ha valami csoda történik, akkor nem. Fél nyolc tón Avracis Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Nem Tagadom, hogy kicsit elegem hangulatom van, amelynek számtalan összetevője van, ezek közül itt most 7 óra után 8 perccel egyetlen egyet sem meg. Ám ha felhívnak telefonon, akkor beszélgetni fogunk. Ellenkező esetben zene szól fél nyolcig, jó, időnként majd biztos valamit mondok. De nem bánnám, hogyha lennének emberek, akik fogalmam sincs, hogy miről akarnának velem beszélgetni. Nem tudom, hogy elég vonzó ez, tudom, hogy a hangom az nem igazán erre val, de higgyék el, hogy a belső szándékom az nem pontosan olyan, mint a hangom. nulla és nulla mire Kettő perc múlva lesz 1, 1 8 0 1 Navras és Tibor, nyolctól Filipov Gábor, is utána meg annyi. A legközelebb hétfőn találkozó mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Amennyiben nem ez lesz az utolsó, akkor hétfőn ismét. Ma egész nap 2019. május 10-e péntek. bennem elengedhetetlen vágy arra, hogy beszéljek, ha hívnak, akkor megszólalok, mint például most. Jó reggel. Jó reggelt, Horváth Péter! Hát meg, ha már láttad a reggitátor, vívott a véleményed a Először is meg kell mondanom, hogy nem, tehát tegnap már este nagyon elegem hangulatom volt. Ezen kívül sikerült nekem a karzatra egyet venni, mert négyen voltunk, és az volt az elvárás, hogy legalább két ember egymás mellé ülhessen, de csak így tudott két ember egymás mellé ülni, így viszont négy ember is egymás mellett ült. El tudom neked mondani, hogy egy fantasztikus kirándulásban volt részem a VIX ott a karzaton, akik voltak mindannyian, miután a karzat mondjuk annak a, ott mondjuk van tíz hely, Mondjuk az, hogy tíz hely van, abból nagyjából három helyen ültek, az a három ember, az bekalandozta a teljes karzatot, hát ott szerintem nagyjából lehet egy ilyen száz hely, hogy mégis honnan lehet látni a színpadot. Én nem tudom, bevalom őszintén, nem tudom, kiépítette a VIXIN házat. minden esetre aki építette, az nem nagyon volt tekintettel arra, hogy a harmadikról hát a színpadnak a belső részét lehet látni, onnan kifelé nem nagyon. Én pedig úgy döntöttem, hogy amit látni fog, azt látni fogom, amit nem fogok látni, azt nem fogom látni, Látni, valószínűleg színi kritikusnak Ezen alapon nem kéne elmennem Én magam is a kirándulók közé Tartoztam egyébként, és egy egészen fantasztikus Jegyszedő hölgy volt, szándékosan hát nem mondom Hogy néni, hiszen nincs néni Aki két japánra, vagy kóreaira, De ez kinézett rasszizmus Ferdeszeműek voltak, nem tudom, hogy minden Ferdeszemű kínai vagy japán Lehet, hogy kúreaiak voltak ők minden esetre, amikor kinyitotta az ajtót, akkor telefon volt a kezükben, és úgy legorombította őket, hogy aki egyébként telefonálni akar, az nem menjen színházba, rengeteg külföldi volt. Tegnap a cirkuszban voltam előtte, ott rengeteg zsidó volt, azt onnan lehetett tudni, mert annak voltak fölöltözve, és héberül beszéltek, szemben, a, szemben tegnap a, a, a diktátorral, ahol... Angolul beszéltek rengetegen, valamiért biztos rábeszélték őket, Mindenesetre ez a pár aztán már a második felvonásban nem volt jelen, hogy máshol nézték az előadást, vagy sehol, nem tudom, minden esetre a jegyszedő hölgyet elküldeném némely mozi előadásra, mert hogy ott egyébként az emberek többet telefonálnak, mint amennyit nézik a filmet, ami a darabot illeti, én az egésszel nem tudtam mit kezdeni, de ez hozzátartozik az én hangulatom. Azt láttam, hogy a Vidniánszki az ott nagyon aktív, de azon kívül, hogy láttam, hogy nagyon aktív, és hol görkorcsolyázik, hol meg más csinál, én az egészel nem tudtam mit kezdeni. Nekem az olyan volt az egész, mint egy kavalkád, amire mondta nekem a hompola, de hogy a film is ilyen volt, mire mondtam, hogy én nem a filmet akartam megnézni a színházban, én az egésszel nem tudtam mit kezdeni. E, és aztán az egészen annyit tudtam valamit kezdeni, hogy amikor felhívtam a Filipovot, volt, hogy ne ne egy kor legyünk, hanem 8-kor, mert a karácsony tájékoztatott, hogy ő meg nem lesz semmikor se. Akkor mondta, hogy a diktátoron voltunk-e, és akkor elcsodálkoztam, de elfelejtettem megkérdezni tőle, hogy honnan tudja, hogy a diktátor volt. Hát ennyit tudok neked dióhéjba mondani. Hát nem vagy egy színházban, az már, az már biztos. Az nem biztos. De, de annyira jó színészek, ez a Wunderlich József hogy a király Dániel, aki a napológiát... Ó, hát onnan, aki, ahol én ültem, onnan kezdenek, embereket nem, nem lehetett fölismerni. <gül> Tehát, ha netán valaki sírt volna, az csak onnan lehetett volna tudni, hogy azt mondja, hogy bruha, -ha, bruha -ha. Ez a nevetéssel Akkor... például nem jó, mert a nevetésnél ugye azt kell mondani, hogy hihi. -hi. Okay. Akkor tessék jegyet venni a harmadik sorba legközelebb Jó, nagyon jó. jó oké. Okay. Érdemes. Megértettem. Sokolat, szia. szia. Hát nem vagyok egy Molnár Gápéter, a sose gondoltam. Beleértve, hogy a Molnár Gál Péter őszintén hiányzik. Beleértve, hogy arról volt, szó, hogy néhány ember mondja el a sírbeszédemet, és a Molnár Gál Péter közöttük volt. És sose felejtem el, hogy amikor elmentem a Pécsi országos színházi találkozóra, mert a Jordának az az agymenése volt, hogy én vezessem az ottani beszélgetéseket. Akkor a második napon felhívtam, és ott összes problémámat megosztottam vele, amire azt kérdezte tőlem a Molnár Péter, hogy van-e jogosítványom, amire mondtam neki, hogy igen, miért kérdezi, mondta, hogy akkor jöjjek és vezessek haza. 06148 és hat 489999 és 06367161 ma 2019. május 10-e péntek van 5 percen múlva 48. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók és fiala János műsor a hétfőn, május 13-án nagyon messzire időjött ember lesz az Aquarium Club volt voltlokájában. Ez az Erzsébet téren van akváriumklub lefelé, a lépcsőkön, aztán balra ott van a Volt Lokál, amely korábban volt bár néven, volt elhíresülve. Ne felejtsék, hogy a civil rádió változatlan számít a személy jövedelemadójuk egy ára az ehhez szükséges számozatokat a civil rádió hollapjának találják, és mindezt elmondtam, 120 ra 06148909999 és 0636771161 Hát azt nem mondanám, hogy túl tengenek, de aki az elszól így fél nyolcig, 8 akkor a nablás csak felveszi. Aztán 8 meg csak felveszi a Filipov. utána meg csak hazamegyek. 06148909999 és 0367 egy hat egy. 7. május 13-án nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. Régen találkoztunk, remélem eljönnek. Ha gondolják, hívjanak, ha nem, ez eltart fél nyolcig. S onnantól kezdve már telefonálási gondjaik úgy sem lesznek a műsorral kapcsolatban. A legjobbakat kívánom. reggel küldeni neked valami ízét, mert láttam egy fényképet, amiről hiányzik a fiad, mert nem tud elutazni New Yorkba. Így van. És pont ezért akartam telefonálni elképesztő, hogy ezt resélyem el, hogy a fiam ten nap haza hazajött repülővel, és nem mentem kiért a rettérre, mert a 100 express gyorsabban beér, mint hogy én magam tudnék, úgyhogy a repülőtérről 17 perc alatt beért a kázi Úgyhogy fejlődünk, kezdünk európai főváros legyen. Ezt én elhiszem, de ezt most egy humanoid robot mondta, mert a Honpola minden alkalommal kikísér a repülőtérre, és minden alkalommal megvár, miközben elmondom neki, hogy nem fogok elveszni. De azt mondja, hogy amíg mi összetartozunk, addig neki öröm kimenni értem, és öröm kikísérni, és ebből a szempontból te csak a százas buszra nézel. Nem, nem, nem, nem, nem így van, mert természetesen a kádintéren vártam, de nem tudtam, Na De a kávint már Értem én, a honpola. Figyelj, iratkozz be a honpolához. Egyáltalán önök mindannyian iratkozzanak be a honpolához. A honpolával egyetlen egy baj van, de ezt már többen megállapították, hogy ő viszont túl jó. Tehát van egy bizonyos mérték, ahol a honpoláról le kell szállni, mint valami villamosról. Mert az embert már akkor túlviszi a célom. Nyugodtan telefonálhatnak, bemutatkoznak, utána önöknél is el fogom mondani, miről akarnak beszélni. Egy kicsit kelletlen médium vagyok. De már csak négy percig vehetnek igénybe. 99 és 0636771161. Terejé, én is a százas busztal szoktam kiállni, ráadásul, mivel én kis nyugdíjas vagyok, én ingyen utazom képzeld el oda-vissza, különbözően a drága meg 900 forint, és tényleg fél óra alatt kiér a repülőtére, mert külön sávaz az egy csomó helyen menni, és pont oda az ajtóig. Amikor egy párnapos utazásra megyek, akkor csak azzal megyek hogy fantasztikusan jó ez a járás, gratulálok a BKV-nek. Egy röpke telefon még vele fél. Nagyon röpke. Jó reggelt lehet? egy egészen fantasztikus beszélgetést folytattam, tisztelt Navracsics úr, egy taxisofőrrel, mert valahogy, nem tudom, időnként van olyan érzésem, hogy ha nem szállok taxiba, én soha nem fogok hazaérni. Tehát ez már gyerekkoromban is volt így, akkor nem nagyon taxisztam, mert nem volt rá pénzem, de volt olyan érzésem, hogy én állandóan csak tápolodom az otthonomtól. Ez persze valami hangulati befolyásoltságot jelent, ami ma erőteljesen rajtam van. Valami talán kiderül belőle, valami nem, de nyilvánvalóan ön is szóhoz fog jutni. telep az alábbi párbeszéd folyt a taxisofőr és köztem. Ön mióta taxisofőr? Két éve, vagy három éve mondja egy fiatalember, hozzám képes mindenféleképpen fiatalember. Mondom, mit csinált előtte? előtte azt hiszem a pizzaforténél, önök termékmegjelentést hallottak, volt pék. De hát, hogy ott olyan a meló, hogy azt, azt nem lehetett bírni reggeltől estig. Majd azt kérdeztem tőle, és hogy azelőtt mit csinált, mire azt mondta, azelőtt borsodban éltem. Nem tudom, hogy örre hat -e a mondat vagy sem, de az, hogy Taxi sofőr, az egy foglalkozás, Igen. az, hogy pék, az egy foglalkozás, és Igen. az, hogy borsodban él, az is egy foglalkozás. Gyakorlatilag úgy írta le borsodot, mint ahogy egyébként annak idején, és soha a büdös életben nem fogom elfelejteni, ugye egy időben rendszeresen beszélgettem Lázár Jánossal, aki kocsival közlekedett a nem tudom hol, és nem volt eléggé jó a vétel, a térerő nem lehetett erős, és azt kérdeztem tőle, hogy hol van, és talán ő vagy kinézett, mert ki volt éppen írva, vagy megkérdezte a sofőrtől, vagy fogalmam nincs. Mindenesetre azt mondta adásban, itt vagyok a világ végén bugyiban, mondta ő, és akkor arra gondoltam, hogy a bugyiban egyébként lehetne hallgatni a kejfejecsét, akkor ők megtudhatták azt, hogy ők a világ végén élnek, nagyjából, mint borsod. Igen. Hozzá kell tennem, hogy a térerő szempontjából a világ vége sokszor jobban ellátott, mint a világ közepe, nyugat-európában, Franciaországban különösen, de akár Németországban is sokkal rosszabb vételi körülmények vannak, mint mondjuk akár Magyarországon, akár felteszem, hogy Bugyiban, bár nem vagyok benne biztos, nem tudom, meg, nem értem még sohasem, hogy ott mi a tér Milyen körülmények között és melyik helyiségben találta bent meg? Nem, nem úgy értem, hogy a lakás melyik helyiségében, úgyhogy melyik, milyen, milyen közigazgatási egységben van. Magyarországon vagyok itt, hogy ott És otthonában? Igen. Milyen lesz a mai napja? Mm, könnyű napom lesz, megyek egy konferenciára, délelőtt, aztán találkozóim vannak, meg óráim, nem biztos, nincs semmi veszélyes. Kicsit aggódom, mert az én hangulatom az nagyon, hogy úgy mondjam, nehezen leírható, nem kezdenék hozzá, de az ön hangja is valahogy olyan fura. Hát, pedig nem tudom. Nem, nem tudok róla. Nem? <gül> nem tudok róla, hogy furcsának kellene lennie. Bal vagy jobb lába a Hagyományosan jobban szoktam. Erre így emlékszik? Mert én nekem fogalmam. Hát az ágyfekvése olyan, hogy... Igen, van ig ig ig ig én is valószínűleg jobblával szoktam fölkelni. Oké, okay, ember van. Ezen túljutottunk. Uh, mi volt a Notre Dame-mal kapcsolatos megbeszélésen, ahol, ami miatt a múlt héten igazoltam volt távol? Hát, uh, nehéz így utólag uh, kimeríteni a szervezők eredeti szándékát, ez időnként erőfotú politikai eseményekkel, én azt hiszem, talán a, a francia kulturális miniszter fejében valami olyasmi járhatott, hogy, hogy összegyűjtve az Európai Unió kulturális minisztereit egyfajta egység jelzés legyen arra, hogy, hogy többet kell tenni Európa. A kulturális örökségének a védelméért, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt a célt elérte A szokásos koreográfia valósult meg, vagyis mi, akik összegyűltünk, mi ezzel nagyon egyetértettünk, de külső ember nem volt, aki mondjuk egy pénzügyminiszterrel, akit ezúttal meggyőzhettünk volna, vagy akár egy miniszterelnök is. Tehát ilyen értelemben inkább, inkább a politikai esztétikai kategóriájába tartozott, hiszen ez a péntek délutáni tanácskozás, mint sem a hasznosság kategóriájába. Ez nagyon szép, ez a politikai esztétika. Ez... Mint ahogy a legutóbbi azonnali bannak adott interjújából tudtam meg, hogy fog memoárt írni, én, én korábban érdeklődtem ez iránt, akkor nem volt még róla szó, megváltoztat a meg videó. Vagyok, vagyok benne biztos, de hogyha ilyen, hogy mondjam, kritikai, saját magammal szembeni kritikai észrevételeknek kell nyilvánosságot adni. De könnyű, akkor... a memoár az nem arról szól, hogy az ember önostoroz? Nem, nem, nem, de abban lehet olyan is. Hm? Lehet, én nem, mondjam, nem azt mondtam, hogy mostantól ez, ez egészen biztos, hogy meg fog jelenni. Én azt mondtam, hogy ezt majd, ha, ha van ilyen, akkor ezt a és én fogom megjelenni. Önben Aztán van önostorozásra való hajlam, de az mélyen elbújik nem. önben. Tehát ezt elő kell önből bányászni? <gül> de nem, ez szerintem nem önostorozás, hanem én, én ezt még nem. Én az önostorozást. Az önostorozás szerintem az önkritikától el fontos dolgokban különbözik. Abszult, Aztán, nagyon fontos... Na, én szerintem önkritikus kritikus vagyok. Én pontosan tisztában vagyok szerintem a, a saját fogyatékosságaimmal. Erre némelyek azt mondják, hogy én el is túlzom a saját korlátaimat, Én szerintem nem csak mások bánnak túl, túl megbocsátom a saját magukkal szemben, én szerintem nagyjából tárgyilagosan látom a saját hibáimat, tudok is hozzájuk magyarázatot általában főzni, amiket viszont mások mentegetőzésnek vesznek. Tehát ez egy nehéz műfaj. Igen, óvattal kell bánni, hogy most már annyi ideje beszélgetünk, hogy képes olyan mondatokat mondani, amilyeneket a beszélgetésünk elején, de még nagyjából egy évvel ezelőtt sem mondott, soha a büdös életben, amiből kiderül, hogy önnek van lelke, ami, ami nem azt jelenti egyébként, hogy a többi vezető kormánypárti politikusnak nincs lelke, de velük nem vagyok olyan kapcsolatban, hogy meg tudjam állapítani ezt, hogy van-e lelkük, és ha igen, az milyen lehet. Az ön lelke az egyre nagyobb mértékben látható és tapasztalható E alapvetően különbözik azoktól a vezető fideszes politikusoktól, akiket Magyarországon az elmúlt időben volt módunk vagy volt szerencsénk megismerni. Hát igen, de azért egy politikusnak az mindig egy, egy kockázatos vállalkozás megmutatni a lelkét, mert amikor valaki megmutatja a lelkét, akkor legalábbis azon a ponton egy kicsit sebezhetővé is válik, és, és azért egy politikus számára, Um, alapvető viszonyítási pont az, hogy ha most feltári a valahol a sebeszetőségét, akkor az mondjuk két év múlva számára milyen hátrányt jelenthet. Tehát szerintem nagyon sok politikus azért nem, nem, nem, nem mutatja meg a lelkét, de ilyen érte, mert én sem, nem szeretek lelkizni. A kettő az a... különbözik. Ugyan, igen, mint az önöztorozás és az önkritika. Így, így van. ez a mai a fogalmak reggele, úgy látszik, hogy a fogalmi elhatárolások reggele. De, látja, ez pedig megint nagyon fontos dolog, tehát az, amikor két ember beszélget, ugye a nagyon messzire jött ember alapja az az, hogy felbontsunk evidenciákat, hogy ezok egyáltalán evidenciák, tehát a Kálmán Györgyféle féle szóló az, ami félszavakból is megértjük egymást, az egy generációnak azért volt élménye, és természetesen ebből kimaradtam, mert hát pontosan abban a korkülönbséggel, ami Kálmán György és köztem volt, hogy ez a Szilágyi György írás, hogy egy bizonyos korosztály, akiknek egyébként ö, hasonló emlékeik vannak, és az ember akkor politikailag nagyon korrekten igyekszik körülírni ezt az egész kategóriát, azok hogy értik meg egymást félszavakból és a kategóriák, amiről ön beszél, azért nagyon fontos, hogy ha beszélgetünk, akkor a Notre-Dame-on, a Notre-Dame-ot értsünk, és ne például a francia szekuláris politikát. Igen, igen, igen, igen, igen, ez abszolút, abszolút igen. De, de ez alapvetően hiányzik. Tehát az emberek beszélgetnek, és egyáltalán nem ugyanarról beszélnek, talán már a szándékokban sincs ez. magánéletben természetesen előfordulhat, de azért a magánéletről a rádiót el kell különíteni. Tehát lehet, hogy lesz egy memoir nem, nem tartom valószínűleg. Én, én megkockáztatom azt is, hogy a, a politikai vitáknak egy olyan 60-70 az olaj van hermeneutikai vita. Tehát... Jól beszélt, de ugye... annyira hermeneutikai vita, hogy mire egyébként e tekintetben véget ér a beszélgetés, kezdődhetne a vita, de odáig már nem jutnak el. Igen, igen, igen, igen. igen. Abszolút Viszont így ezt képesek 24-szer ugyanígy lebonyolítani. Így van, igen, igen, igen. igen. Figyelj, a végén majd az lesz, hogy ön saját magát kérdezi ebben a műsorban, én bár be jövök és válaszol rá. <gül> Jó. Ez olyan, mint az ember egy old, egy, egyedül pingpongozni, csak az nagyon nehéz, mert azért gyorsan átfutni <gül> egy gyorsan <gül> a másik oldalra, azért <gül> ahhoz, ahhoz tehetség kell. Nézd, amikor én tanítottam, akkor elővettem egy belépjek -e a Fideszben Avracs és Tibor az azonnalinak, akkor én azonnal összeálltam volna Bakó Beával és Bukovics Martinnal, és elmondtam volna nekik, hogy mi mindent nem kérdeztek meg, meg hát, hogy az egész interjúnak milyen íve van, de most nem tanítok. Azt kérdezem öntől az interjú alapján, hogy... Azt nem is tudom, hogy ugyan, olyan létezik, persze, hogy valaki valamit kérdez, és nem kell a választ be az interjúba. Ön egy ilyen interjút egyébként utólag megnéz és javítja, vagy hogyan van? Nem, ezt nem láttam. Van olyan, amelyiket, van amelyiket elküldenek, és akkor átnézzük, hogy átnézhetjük, de ezt speciál nem láttam. Ugye ebben benne van, hogy találkozott a miniszterelnök úrral, ami régen következett be, és azt hiszem nem kérdezték, hogy miről beszéltek. Hát nem egészen mostan azt kérdezték csak meg, hogy a, erről a Weber, illetve a Weber csúcsérőségének a támogatásáról beszéltünk-e, és arról nem beszéltünk. Hát azért mondjam, nem, azt kérdezték, hogy mikor beszélt vele utoljára, és kiderült, hogy hétfőn. Melyik hétfőn? Most hétfőn. Most hétfőn. Meséljen. Hmm. Nem, hát nem, ez nem. <gül> Mesélek, közötti, Egyre jobb, volt. ez az üs nem. Igen. Igen? Négy közti beszélgetés, hogy nem hogy pont hogy nem vagyok felhatalmazza, de a miniszterelnök általán ők de a helyzet általán. Hát a gondolja, felhívom a felhívom Orbán és megkérdezem tőle, hogy miről beszélgetett önnel, is, de... Valószínűleg azt mondaná, egyébként ilyen általánysági szinten, tényleg azt tudom mondani, hogy általában az, az európai politikai helyzetről, amikor, amikor találkozni szoktunk régebben, akkor is a beszélgetés jelentős része az általában. Az Jó, egy de a illeni, között... Viktor, ami egyébként nem fog se bekövetkezni, mint hogy hál' Istennek soha sohasem fiala és akkor biztos azt mondanám, hogy Tiborkám, szoktalak hallgatni a fialánál, illetve sose hallgatlak a fialánál, de időnként érdemesnek találják azt, hogy izé idézzenek ezekből a beszélgetésekből. mond Tiborkám, mi van veled? Egy ilyen kérdés, ilyenkor elhangzik? Hogy mi van velem, Én vagy az tibor, a fialával... Nem a fialat felejtsük el. <gül> Azt, hogy mi van velem, az igen, hangszott, igen. igen. Nem, hát tehát konkrét, konkrét téma, ami, ami alapján találkoztunk, és aztán ez a beszélgetés ezer felé szertágazott, ez a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023. Ugye ez ott van a, a horizonton, ezzel kapcsolatban lassan el kell kezdeni az előkészületeket, én az elmúlt öt évben a kultúra területén mozogtam, ráadásul Veszprémi is vagyok, tehát ismerem a, hogy a, a, a kulturális részét, ennek, hiszen ez az Európai Uniónak az egyik programja vagy kezdeményezése, és ismerem a másik részét is, hiszen Veszprémi vagyok, ezért, ezért meg a Veszprém városát is ismerem, tehát erről tudtunk beszélni. Ez, ez, ez volt a konkrét uh, apokó. És aztán persze. Ez egy hosszú beszélgetés volt, tehát több mint két órás beszélgetés, ezért aztán ez sok minden másul is szó volt. És mivel ért véget? ad, leszem, hogy szervusz, szervusz. <Szorítan> hát, az a, a, a, Azzal ért végetni, hogy majd folytatjuk még persze ezeket a beszélgetéseket. Az, amit kérdeznek öntől nevezetesen, hogy ezen esemény kapcsán önnek lesz megbizatása, akkor ez nem alap nélkül való? Hát ugye az embertől, hogyha elég sok minden kérdeznek, akkor egy idő után valami találni fog. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy lesz-e mezőr, lesz -e... Európa kultúra egy felelős ember lesz, polgármester azért lássuk lesz, be, lesz, hogy mezőrnek és ezen dolognak a felelősségnek, akár még az ember párhuzamosan is lehet, különös tekintettel, hogyha lehet tudni, hogy mikor kell mezőrnek lenni és mikor kell kormány biztosnak. Mondani, hogy ezekre én most jelen helyzetben egyébként sem tudom azt mondani, hogy igen, ez leszek, vagy nem, ez biztos, hogy nem leszek. Én azt a beszélgetés során is, hogy mindenkinek azt szoktam mondani, hogy én nekem a mandátumom novemberig szól. Minimum, ugye, ha nem hosszabbodik meg ennek a... Igen, bizonyos, mert, mert múltkor nem változott. Változott. Igen. Uh, November, az én szerintem a politikában még messze van. Tehát az, az négy hónap, addig még lesz egy európai parlamenti választás, sok minden fog változni, Európában is, még Magyarországon is lehet. Ezért azt kértem mindenkitől, aki ilyen ötletekkel keresett meg, vagy, vagy akár kérdezett ezzel kapcsolatban, hogy hadd ne mondjak most még választ. Tehát majd meglátjuk majd, majd novemberben, október-novemberben, amikor már látom, akkor látom hogy az ajánlatok közül, mi az, ami komolyabb, mi az, ami, ami nem komolyabb. Az Európa Kultúra egy fővárosa ö, vállalkozásnak a valamilyen, tehát az biztos, hogy valamilyen közöm lesz, akár mezőr leszek, akár űrhajós. Mivel Veszprémi vagyok, Azért meglepődnék, ha elmennék Veszprémbe, és el a jegyemet? Um, hát megbeszélhetjük ezt is. Ez is ha ha meglepetést kell szerezni, akkor ezt is meg tudjuk beszélni. Azon én is meglepődnék, a jegyeket vennék el, de, de akár ez is lehet. Valamilyen, valamilyen formában nem, nem úgy értem, hogy mások azt akarják, hogy nekem közön legyen. A mezőrnek azóban... könnyebben elképzelem, mint ruhatárosnak. Igen, nem tudom. Tehát ez innen tudom. <gül> eb eb eb ebben én nem. De, de ugye két de, irányba akarnék elmenni a beszélgetés de, folyamán, amire nem lesz idő, mert, mert ahol sokkal, tehát két óra legalább kéne hozzá. Ugye egyrészt azt mondja, nemrég azt mondta, így az interjú készítői, E, panaszkol e, e, egy interjúban, hogy nem hallgatták meg a Fideszben a véleményét, mi volt ez a vélemény, és ki nem hallgatta meg, amire ön lakonikusan már csak annyit mond, mindegy is már. Mint ez a rég volt, szép volt, ki tudja, igaz volt-e. E, ami egy ilyen, hát egy ilyen, hogy úgy mondjam, e, válasz, de azt azért árulj el, hogy mind az, vagy abból a kötekből, amit Ön az elmúlt időben hajlandó volt megosztani velem, és ezáltal a hallgatókkal abból azért valami szóba került a miniszterelnökkel való megbeszélés során, hiszen az nem egy magánember csirálma volt, az nem egy kisgyermek panasza volt. Persze, persze szóval került. És kapott kapot rá választ is? Igen, persze. Olyan választ, amivel tudott mit hát kezdeni? Most, de tényleg ez egy olyan, tehát én most... Volt jó. egy magánélegű találkozó. Jó, felejtsük el. de van, nem akarok. Kérdőt, na, jó, azért mondom, jó. de, de, de, de, de, de, de egyáltalán nem akarok barkobázni. Én ugyanis egyébként arra gondoltam, mert bármennyire hihetetlen, én egy olyan is, mint az önnel folytatott, azt előtte fejben szoktam alakítgatni. Tehát így ott jár a fejemben. És azon gondolkodtam szemben önnel, hogy vajon nem meg akarta -e óvni önt a miniszterelnök akkor, amikor kiküldte. Brüsszelből és Strasbourgban, mert azon gondolkodtam, hogy ön vajon tudott volna állni bármelyik minisztérium élén az elmúlt négy évben, és nem vagyok benne biztos. Tehát azon gondolkodtam, hogy nem sokkal inkább vattába a független attól, hogy az elmúlt időben ezt nem így érzékelte, amikor száműzte innen, és azt mondta, hogy Tiborkám, te most ki fogsz maradni abból a sodródásból, ami itt a Duna mentén van. Mm -hmm. Nem tudom. Tehát ezt őtőleg kellene -e Én két dolgot, hogy mondjam, el szívesen vállalok interjú szituációban is, de nem tudok velem mit kezdeni. Az egyik, amikor megkérdezik tőlem, hogy az velem történt események kapcsán mire gondolhatott a másik, aki azt csinálta vele, amit csináltott fogalmas is, ő kéne megkérdezni. A másik pedig, azt mondják, hogy de hát két héttel ezelőtt ezt mondta, és most mit gondol? Tökéletesen tök, ért, tök tök értem csak az itthoni helyzetet, ha bár... nem ja, lehet. Emellett is vannak érvek. Csak terve, azt de... akarom önnek mondani, hogy én ugye önkormányzati vezetőkkel beszélgetek. Tegnap abban képtelen helyzetbe kerültem, hogy megkérdeztem Ugi Attilától, aki a 18. kerület polgármestere, hogy a kerületéről eléggé pregnáns véleményt mondó Karácsony gergelyel találkozott-e? Mert hogy ő látogatást tett főpolgármester jelöltként a 18. kerületben, és azt mondta, hogy nem, nem is kereste. Ugye kérdeztem volna a Karácsony Gergelytől, hogy ez hogyan volt, de ő el van foglalva, majd kedden fogunk beszélgetni, ha minden igaz. Ugyanakkor azonban a mára való készülésemben arra figyeltem fel, hogy még valamikor a hét elején a Fidesz kiadott egy közleményt, mely szerint gyakorlatilag eltiltotta az összes polgármestert Karácsony Gergelytől arra való hivatkozással, hogy nehogy már így próbálja magát fényezni. nyilvánvaló ez a fényezni szó ebben a formában nem fordult elő. És én arra gondoltam, hogy ez egy tökéletesen lehetetlen helyzet, hiszen a beszélgetésünkből kiderült, hogy Ugi Attilának például fogalma se volt, illetve ha volt, akkor azt nem osztotta meg velem. Ő ezt úgy ródta föl a karácsonynak, mint aki ezt kihagyta. A karácsony meg lehetséges, hogy azért nem kereste az Ugit, hiszen olvashatta, hogy tőle mindenki el van tiltva. És azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az a teljesen abszurd élet, amit Magyarországon folyik, és amely bizonyos szempontból csak a szavak szintjén, bizonyos szempontból meg nem csak a szavak szintjén zajlik, az olyan mértékben lélekörlő, hogy ma pénteken nagyobb mértékben vagyok besokalva az átlagosnál. Ebből ön kimarad? Másban igen. részesül, ebből kimarad? Hát igen. Belejött, igen hogy igen. milyen az, amikor a navracsisat eltírtják a fialától, vagy a fialát eltírtják a navracsistól? De... Igen, ezt értem, de hát voltam én, voltam én része az aktív, aktívan a magyar belpolitikának, és akkor, akkor én mindig az az ember voltam, aki, hogy mondjam, tehát a, ugye, volt olyan, amikor bolykott volt bizonyos uh, sajtótermékek ellen, én, én akkor is ott voltam, nem azért, nem lázadásból, vagy... Én mindig is tartottam a kapcsolatot, most is tartom a kapcsolatot, ellenzéki képviselőkkel is, a politikai kapcsolatrendszert és az emberi kapcsolatrendszert megkülönböztetem egymástól, tehát nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez most, most is vonatkozna rám is, illetve hát lehet, hogy akarják, hogy vonatkozzon rám, csak én meg soha az soha egyetlen nem biztos, nem az biztos, hogy vonatkozna őre, illetve egészen biztos, hogy vonatkozna, de mindaz, amit egyébként a nyakába kapna, az nem pontosan ugyanaz, mint ahogy, amit egyébként így kapott a nyakába az elmúlt időben. Tehát ez két Tehát különböző teljesen, dolog. Teljesen nyilván, például nem hazároltak volna le nagy valószínűséggel, de más jellegű dolgokat azonban kaptam volna. Tehát Azért azt sem mondanám, hogy, hogy az elmúlt öt évben én vattába voltam csomagolva. De... Nem, nem, én nem azt mondtam, azt mondtam, hogy vattába volt csomagolva az itteni viszonyokat illetően. Tehát abból, mint egy Igen. De az ottani a kéti viszonyunkat illetően viszont nem. Én ezt értem, csak még egyszer mondom, hogy ahogy egyébként én egy nagy mezőgazdász vagyok, és én aztán tudom, hogy különböző kultúrákat hogyan váltogat az ember a Földön, hogy azt ne zsákmányolja ki. Ha én vagyok a HRS-e a Fidesznek, akkor lehetséges, hogy azt gondolom, hogy eddig A-tipusosan koptattuk a Brüsszelben, most visszaszedjük, és majd B-tipusosan. Igen, hogy mondja Pontosan. Tehát ez olyan, amit meglátjuk két éve belül. A másik dolog az az, hogy ugye 15 éve vagyunk tagjai az Uniónak, de az Unióval kapcsolatos ismereteink azok hihetetlen alacsonyak, és ez alapvetően a közszolgálati média hiányából adódik, mert amikor itthon az ellenzéki média gőzerővel foglalkozik azzal, hogy milyen párcsaládba ül be a Fidesz, akkor arról az embernek konkrét tudomása kéne legyen, hogy végül is ez olyan, mint a kémia-biológia tagozat, vagy hogy semmilyen tagozat, vagy egy lőveik lára a gimnázium, vagy a Radnóti, és a kettő között van különbség. Ha, nagyon, ha azt kérdezem, hogy egy tízes káván hanyas jelentősége van annak, hogy adott esetben a Fidesz majd melyik párcsaládba ül be, akkor tízes skálán mekkora jelentősége van ennek? Egy a legkevesebb tíz alatt. Értem, de a jelentőség hatékonyság szempontjából? Nagyon Na jó. jó. Jelentő... Látja, pontosan. Azt, azt, uh -huh. azt árulja okay, el, így, hogy milyen ismérvek vannak. Igen, tehát van egy példa. Van tehát olyan, hogy hatékonyság. Aztán mi van igen, még? Érdekérvényesít. Tehát te hatékonyság érdekérvényesítés. Oké, okay, mi van még? A másik lehet mondjuk egy olyan, ami, hogy ami, ami nevezzünk úgy, hogy mondjuk. Ö... Hmm. nevezzük úgy láthatóság, mondjuk, majd majd elmondom, hogy ez nem egészen jó megfogalmazás. Ne arra ugyan egy pillanat, jegyzetel nem kell. Hatékonyság, érdekérvényesítés, láthatóság. Láthatóság, igen. És, és mondjuk legyen egy olyan, hogy a a még egy negyediknek mondjuk, hogy a belpolitikai hasznosság szempontjából Belpolitikai hasznosság. Oké. Okay. Hát akkor nézzük a hatékonyságot. Hát akkor nézzük a hatékonyságot. A hatékonyság meg az érdekérénysítés akkor itt, itt szorosan összefügg. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy akkor hatékonyak a mi kiküldött európai parlamenti képviselőink, hogyha a magyar ügyeket jól tudják uh -huh. érvényesíteni ott kint, akkor ebből a szempontból a tízes skálán mondjuk nyolcas 8-as körül van az, hogy melyik pár családban tartozik. Egy hatékonyság, szemben... érdekérvényesítés, mind a kettő 8-as? Azt mondanám, hogy akkor hatékonyság 7-es, érdekérvényesítés 9-es. Uh -huh. Tehát ö... okay, és ebből, a szempontból, ebből a szempontból inkább ott van különbség, hogy az nagy frakciókhoz tartozik, tehát hát abban hagyományosan kettőt, vagy maximum három nagy frakciót szoktak ugye emlegetni, az egyik a néppárt, tehát a kereszténydemokraták, a másik a szocialisták, szocialdemokraták, a harmadik pedig a liberálisok, ők a, ők a legkevésbé nagy, de még nagyjából nagynak tekinthető. A, a másik, a, mi, volt, mi volt a, a harmadik, bocsánat. Hát, én jó jegyzeteltem, láthatóság. Láthatóság. szempontjából van lehet az, hogy, hogy éppenséggel a nem nagy frakcióhoz való tartozás. A hasznos, tehát ebből a szempontból azt mondanám, hogy ők hármas a jelentőség, hogy melyik frakcióhoz tartozik az ember, vagy hogy nagy frakcióhoz tartozik az ember, mert az esetben nagyobb láthatóságot biztosíthat egy kis frakció, mm. vagy egy olyan frakció, amiben az adott pártnak mondjuk arányait tekintve nagyobb okay. uh, aránya van. És belpolitikai hasznos? bel hasznosság? Belpolitikai hasznosságnak pedig kifejezetten lehet az is, hogy hogy egy kicsi demarkáns politikai csoportban való részvétel Magyarul, hon, magyarul a Fidesz számára, mondjuk tizen, nem tudom hány képvisel mondja nekem egy számot, hogy nekem kelljen a Fidesz-en jóslatnak minősítik, tizen x képviselője számára. Lehet, hogy a magyar belpolitika, lát, magyar belpolitika szempontjából, vagy a magyar választópolgárok szempontjából, jobb az, hogyha adott esetben külön vannak, és minden egyes felszólalásuk, mint külön Fideszes okay, állásban aztán... az Európai Parlamentben. Így aztán ebből a szempontból is azt mondanom, hogy hármas jelentősége van. Tehát, hogy a belpolitikai hasznosság az hármas? A bár, belpolitikai, szempont, belpolitikai hasznosság szempontjából hármas jelentőség, hogy melyik csoporthoz. Tart. Így, így. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ez tartalmi, vagy formai kérdés. Hogy melyik csoporthoz tartozik, vagy hogy, hogy, hogy van-e jelentősége annak? Nem, hogy jel... nem, nem. nem. Azt, hogy hova Én tartozik. szerintem tartalmi, számomra tartalmi. Azt kérdezem Öntől, hogy aki egyébként jelölt, és a választási matematikából adódóan úgy tűnik, hogy biztos, bár biztosra ugye az ember megtalalta a honvédségen, hogy az volt szabadságon, aki hazament belőle. A számára ez egy katonai kérdés, hogy tudomásul veszi, hogy a miniszterelnök dönti el, hogy ő hova fog beülni? Azt hiszem igen. Oké, okay, rendben van, és ez a választópolgár szempontjában. Tehát, hogy én beszavazom, tehát, hogy ugye mindenki avval üldözi a Fidesz ma, hogy mit gondol a Weberről, és mit gondol a Néppátról, de én erre ne haragudjon, de azt kell, hogy mondjam, hogy szaharok, mert valójában ugye az a kérdés, hogy itt vannak-e értékek. Már ugye az, egy, az egyes párt, politikai párcsaládok között, csak még miért átmennék Navracsisba, kérdezni kell. Elnézés, is úr. Érték szempontjából van különbség a párcsaládok között? Van. Van. Mostanában észrevehetők inkább a különbségek, korábban, korábban sokkal kevésbé okay, voltak. Oké, tehát, tehát most úgy tűnik, mintha lenne. Tehát van jelentősége annak, tehát inkább van jelentősége annak, hogy hova ülse, mint az ellenkezője. Most igen. Most Oké, okay, rendben van. Igen. Én egy odaadó Fidesz szavazó vagyok. Biztos, hogy a Fideszre fog szavazni. De vajon én a mandátumommal azt is eldöntöm, hogy ezzel az, aki egyébként rendelkezni fog az én szavazatommal, egy olyan pár családba üljön, amiről nekem egyébként a szavazás pillanatában nincs fogalma, mert ez utólag fog eldölni egy olyan dologban, amiről egy olyan mérvadó ember, mint a Navracs és azt mondja, hogy van jelentőség. Igen, de akkor tudok, igen. Hát, a ad a, a szavazó akkora számára, de én egy csekket adok neki, arra tölti ki, amire akarja. Igen, igen. Jó, gyakorlatilag a választásnál is ez van, de belpolitikai vonatkozásban azért ez nem ennyire, hát mi erre a jó szó a frászkonyhóba? Hát nem tudom, hogy milyen jelző szerkezettel kéne élnem. Mert az ilyen helyzet még nem volt. Tehát azért bizonyos pillanatokban az az érzésem, mintha arra adnék felhatalmazást, ami nálam egytől négyig terjed, a politika pedig azt mondja, hogy elnézést, az én felhatalmazásom az egytől a végtelenig terjed, és akkor azt mondom, hogy na csak. Hát ugye egy ilyen eset már volt a fideszel, amikor, ha jól 1999-ben a liberális internacionáléból átlépett az Európai Néppárka. Akkor még nem volt az Európai Parlament, Magyarország nem volt az Európai Uniónak, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen konkrét következménye és jelentősége nem volt, de párt családot váltott. És azt mondhatjuk, hogy a magyar választópolgárok függetlenül attól, hogy a Fidesz éppen akkor az Európa, a liberális internacionálé tagja volt, vagy az Európai Liberális Pártok Szövetségének a tagja volt, vagy pedig az Európai Kereszténynek a családnak a tagja volt, ez nem érintette meg a választói érdeklődés vagy támogatottságot. Én most, ahogy látom a Fidesz belső közvéleményét, és ha lát, a jobboldali sajtót, akkor az, az figyelhető is, hogy inkább... Oké, okay, mely... legyen ebben igazad, csak akkor azt kérdezem öntől, hogy a jobboldali választó és a jobboldali sajtó nem vak-e, ha egyszerre van annak jelentősége, hogy hova ül. Nem Vagy nem ebben vak, -e, mert... vak hit van a mindenkori Fidesz vezetők iránt, oda ülnek, ahol nekünk jó. Mm, szerintem a... a... Az elvégre, hogyha én aggódom ön miatt, akkor repülő, repülő, de én azt mondom, hogy Tibor ne arra, hogy te Prágába akarsz menni, ez a repülőgép meg Koppelhágába megy. Mire ön azt mondja nekem, hogy János Kárm, ne aggódj, repülő, repülő? Szerintem, szerintem a választók és a sajtó egy része, vagy jelentős része is úgy van ezzel, hogy, hogy ha repülő, repülő, ha a pilóta jó, és ők a, pilot, úgymond, hogy a pilóta jó, ő nem, ő nem téved, ő pontosabban látja, mint, mint mások, ha a pilóta jó, és azt mondja, hogy akkor most mégsem Kopehágába repülünk, hanem Prágába repülünk, akkor oda kell repülni. Én ezt értem, de a tekintetben, hogy mi a cél, nem közömbös. Tehát, Oké, hogyha hogy én te egyébként egy itt választó, én, és... én mint választó Varsóba akarom küldeni a Fideszt, az meg elmegy Kopehágába, és én azt mondom, hogy nekem ez tök mindegy, akkor gyakorlatilag tényleg eljutunk oda, hogy nem kell kormányprogram, mert Fidesz akkor hajrá. Hát ez történik a magyar politikában. E... Igen, jól beszél, csak az a kérdés, hogy ez így ebből a szempontból jól van-e? Meglátjuk, hát ez, ez most Hát olyan, az, hogy meglátjuk, ez, ez... ez ugye egy olyan felhatalmazás a politika számára, ami azért önmérsékletet igényelne, az önmérséklet pedig a hazai politikának most kivételesen kérdeznem kéne, de most kivételesen nem kérdezek, én azt érzékelem, hogy nem erőssége. Általában a magyar közéletnek, Jól a beszél. politikának, így, így, tehát így, a kulturális így, így. életnek sem Abszolút, erőssége tökéletesen igaza van. Sőt, az önmérséklet, az önmérséget puhaságként, Abszolút, és abszolút, és abszolút, abszolút, abszolút. De ez most jelen pillanatban, e ezen szerintem mi ketten itt a reggeli nyolcas beszélgetéseinkkel maximum egy fecske lehetünk, de nyarat nem fogunk tudni csinálni. De ez így van. De lehet, más Figyelj, nekem am? önmagában az is fontos, hogy ön visszajelzi azt, hogy ha bár fecske vagyok, attól még nem feltétlenül vagyok hülye? Hát, persze, igen. Nem. Tehát, hogy azok a gondolatok, amelyeket megfogalmazok, azok érvényesek, legfeljebb ma hazánk logikájában nem ilyen kerekek vannak. Igen. Igen. igen, igen. Ön nekem igen. lehet egy tükör, hogy azt lássam, hogy amit én egyébként gondolok, az nem eszement ostobaság, Független attól, hogy hazánk jelleg nem olyan logika alapján működik. Tudni én azt akartam még önnek mondani. Visszatérve arra, hogy nem meg akarták-e óvni, vagy konkrétan egy személy nem akart-e megóvni önt attól, ö, amiben itthon nem vett részt. Hogy ugye nekünk 2010 februárjában volt egy fantasztikus beszélgetésünk, a miniszterelnökünk köcsei beszéde kapcsán. Ahol ugye én önt tolmácsként alkalmaztam, és azt nagyon derekosan végigállta, már mint a sarat. De ugye az elmúlt, mint egy másfél-két hónap, de az elmúlt időszak, az tele volt kötsei beszéddel. És valójában ön ezeknek a fordítását már nem vállalta magára. Hiszen pont arról beszélt, hogy ön más logik alapján működik. Amikor a kötcsei beszédről volt szó, akkor, ha bár ön nem boltott köcsén emlékezetem szerint hajlandó volt elvállalni, és még arra is hajlandó volt, hogy inkább egyetértsem vele, mint sem emlékezetem szerint, holott én már azt akkor a magam nagyon primitív és hát milyen módján némileg lázálomnak gondoltam, függet attól, hogy ez a lázálom, ez sok szempontból realitássá vált kis hazákban. Igen. Nem csak azért. Én, hogy, hogy mondjam, én a mostani pozíciót? tehát én, én mindig úgy vagyok, hogy én uh, nem csinálok magamból platformot. De ha kérdeznek, akkor elmondom az mert Akár a újságírók kérdeznek, is el szoktam mondani. És még inkább így van ez, hogyha a miniszterelnök kérdez meg bizonyos dolgokról. Én magamtól nem szoktam bejelentkezni. Nem, minket, nem, ez, ez, így ez fel... hangon, ez Hogy ez nem ez így ez... kellett volna. De ha megkérdez, akkor mindig elmondom kendőzetlenül, amit gondolok. Igen, de itt most ideológiai rendszerekről beszélgetünk. De ez ideológiai, de ez ideológiai kérdésekre is változik. Ő szerintem pontosan tudja, hogy mi az, ha, ha, ha így felnagyíthatom a saját személyiségem jelentőségét érdemtelenül is, de ha ő kíváncsi rá, akkor fogalmazunk így, akkor pontosan tudja, hogy az egyes dolgokról én mit gondolok. Tehát ebből a szempontból nincs, olyan értelemben van határ, hogy én sokszor, én nem gondolom, hogy a közvéleményre vagy a nyilvánosságra tartozik az, hogy. De, de, de, most, de most olyasmire válaszol, amit nem kérdeztem. Tehát most erről fordulok. Ez, ez, ez oké, okay, rendben van, de most ön egy olyan uh, érdeklődést vél felfedezni, amiben bennem nincsen. Nem. Én most egyébként magamról beszélek, és arról, uh -huh. hogy amikor az én helyzetem ellehetetlenült az apácaiban, egyebek közt a saját magatartásom miatt, akkor nekem volt módom átmenni a Radnótiba. De ha én Magyarországon élek, akkor nekem Magyarországon nincs módom arra, hogy elmenjek a radnóti. Mert Magyarországon a Radnóti, a Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia, Ausztria. És az hogy egy ideológia következtében, ami nem olyan, mint a szocializmus volt, amit ma diktatúrának mondanak, miközben én ezt a mostani rendszert nem mondom diktatúrának, de mindazokra, akik egyébként nem a Fideszre szavaztak és nem adták meg nekik azt a blanketta szerződést, hogy bármit tehetnek egyébként a szavazatukkal, azt mondom, hogy de az én érdekeimet is valaki lássa, és az én érdekeimet is hajland, legyen hajlandó valaki, érvényre jutatni, de ha semmit nem akarnak, akkor azt minimum elvárnám, nem megkövetelném, elvárnám abban a pozícióban, amiben vagyok, hogy épp úgy válaszoljanak a kérdéseimre, mint hogy ön válaszol. Ez pedig nincs meg. Értem, de hát ez... És ez egy, egy, igen, és igen, ez egy az az... nagyon nehéz helyzet. Ez így van. Ingen. A demokráciának azok a kulturális, tehát nem intézmény, hanem a kulturális pufferjei, amiket Amiket bizonyos országokban szabályként, vagy vas szabályként követnek, bizonyos országok pedig úgy gondolják, hogy ami nem kötelező, ezt nem kell menni Igen, ez így Igen, csak hát ez, ez... Sokakat a diktatúrára emlékeztet azért, mert akkor se kérdezték meg, én ma nem gondolom ezt. De a tekintetben, ahogy nem törődnek azzal, hogy én mit gondolok, beleértve, hogy nem is akarnak velem erről beszélgetni, beleértve, hogy olyan helyzet van, mint amit elmeséltem az Ugival és a karácsonyjal, ami ennek egy praktikus megnyilvánulása, hiszen a kettőt nem lehet egybevetni, az nálam időnként, vagy mostanában gyakrabban tömíti el a szűrőt, mint korábban. Miközben nem vagyok fideszellenes, ellenes, csak egész egyszerűen kérdezek, és a kérdéseimre szeretnék választ kapni. Mert ugye én azt feltételezem, hogy akik beszélgetnek, azok már soha többet a büdös életben nem tudnak úgy fölállni, mintha nem beszélgettek volna. Tehát lehet azt mondani, hogy utálom a fialát, de valamilyen módon már az utálat is következménye annak, hogy valami olyasmi történt, amit én nem szeretek, és hogyha az egyébként azzal kapcsolatos, hogy olyan dolgokról kellett beszélnem, amit én nem szeretek, az egészen más, mint ha a fiala udvariatlan volt, mert az egyik az lényegi kérdés, a másik pedig tökéletesen lényegtelen. Ha udvariatlan, akkor nem kell vele beszélni, ha olyan kérdéseket tesz föl, ami nekem kényelmetlen, akkor meg azon gondolkodom, hogy vajon ez nekem miért kényelmetlen, és sem a fialát utálom, hanem adott esetben magamat, hogy én is gondolkodom így a fialáról, vagy mi, bármiről, aki ilyen kérdéseket tesz fel. Ezért meg különböztetett helyzet, amiket tűnk Hát, így múlik el a fél nyolc és nyolc óra közötti időszak. Én nem csodálkozni, tehát én, én nem gondolnám azt, hogy maga kivalhagyva a nemzeti válogatottból nem sérült, nem tudom, hogy az ön pozíciója az micsoda. Tehát, ha gondoljon abban bele, hogyha a tottenham a Kén játszik, akkor az a pali, akinek most nem tudom a nevét, az a brazil pali, az nem tud három gólt rugni, mert a kén lett volna a helyén. Lehet, hogy valakinek egyszerűen csak ki kell kerülni a mezőnből, megsérül politikai értelemben, és megint reflektorfénybe kerül. Hát illetve már az edző dolga az, hogy azt költ hogy valaki három gólt rugott, és a másik meggyógyul, akkor mit csinál azzal, aki három gólt rug? Nálam maga nem egy gólszegény csatár. Viszont a jövő hét! szépen, vagyok, igen. Viszont hallásra! Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Verényi Attila vagyok. Még több ezer fővel nő az Ausztriában élő magyarok száma, már több mint 82 ezeren vannak a szomszédos országban, ebben a számban nincs benne a csak a szomszédban dolgozó, de itt lakó népesség. Az Ausztriába költözés mértéke azonban így is lassul. A változás tekintetében azonban már nem ilyen rossz a helyzet. 2018 elejéhez képest ugyan 5600 fővel nőtt az ausztriai magyarok száma, ez kevesebb, mint a korábbi években. 2014 és 16 között 8000 főt is meghaladta az éves növekedés. A fehérház törvényi jogával élve nem járó hozzá a Müller jelentés szerkesztetlen teljes változatának átadásához a törvényhozóknak, jelentette be Sarah Huckabee Sanders a fehérház szóvivője. Az indoklás szerint a döntést elsősorban a demokrata párti törvényhozók viselkedése kényszerítette ki. A demokrata többségű képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke meghallgatása hívta William Barr igazságügyi minisztert és egyben felkérte a Müller jelentés szerkesztetlen teljes változata és a kapcsolódó bizonyítékok dokumentumai átadására a bizottság tagjainak. Bár miután a szenátus igazságügyi bizottságában részt vett a meghallgatáson, a képviselőházi bizottság előtti megjelenést visszautasította. Mondjuk úgy érdekes megoldást találtak egy francia falucskában, ahol túl kevés volt a suliban a gyerek. A helyi általános iskolában a szükséges 266 helyet csak 261 tanuló volt. Így akár be is volna az állam az intézményt. Erre a helyiek beiskoláztak 15 birkát is. A helyi polgármester nem is tagadta, hogy ezzel a módszerrel éltek. A sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy az állami oktatás csak a számokról szól, így mivel megvan a szükséges létszám, minden rendben. Hát két stabil pontjai vagytok a pénteknek. Nagyon megtisztelő. Egyikőtökből se engednék. Aztán az embernek a hangulata egy kicsit meg is változik, mert ugye nem tudom, hallottad-e a napracsicsot. Hallottam. Mert ugye ott, ahol az Orbán Viktorral való találkozó volt, ott magyar, a magyar sajtó elmegy abba az irányba, hogy de mégis mondjon valamit, nem akarok, de mégis mondjon, az volt, az nem volt, és aztán gyakorlatilag az egész elmegy erre. Ez a beszélgetés, pedig néztem az órát, valahol 42, 43, 44 tájékán váltott, és az érdekesebb része egyébként utána volt, és nem előtte, beleértve, hogy Magyarországon ma azt kudarcsnak gondolja a közeg, hogyha valami olyasmit nem tud kihúzni a riportalanyból, amit ő nem tud elmondani, miközben egyébként a dolgom nekem az, hogy elmenjek a falig, de azon túl nem, hát az már a külműves dolga, ami pedig utána volt, azt hangulatilag megalapozta, ami az előtte van, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, ha nem félrethető, ez korábban számtalan alkalommal elsütöttem, hogy egy-egy beszélgetés a rádióban az a szexuális Tevékenység izgalmával, csak nem ugyanazokat a receptorokat megmozgatva e, tud rám hatni, és ahhoz egy 444 pont hú vagy magyar narancs kell, hogy egy ilyen mondatot tökéletesen félreértsem. Amit én tegnap neked mondtam, az valójában a karácsony ugi szituációból adódott, amiből 12 egy tucat, és amit bel nekem a szűröm teljesen eltömítődött. Szóval, e, amikor amikor számomra fontos emberek egymással a politikából adódóan, a, a lendők, a helyhatósági választások logikájából adódóan kerülnek bele a szűrőbe, miközben azt megelőzően tudok velük teljesen normálisan beszélgetni, az egy olyan képződmény, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát amikor Karácsony Gergely elmegy a 18. körületbe, és vagy tudva, de én azt gondolom, hogy tudva csak bevelem valva olyan dolgokat mond, amit Ugi Attilának egy tízes kállán, hol tízesre, hol kettesre lehet felrúni, de ez egy alkalom, hogy elmondja. És én azt mondanám, mint kívülálló, hogy ezeket most akkor válasszuk szét, csak azért, mert helyhatósági választás van, nem kell az ugi nyakába varni olyan dolgokat, ami nem oda való, de hát a karácsony elmondja, hogy most helyhatósági választások vannak, és ez ugyanaz, mint a Puzsér szituáció, ahol én megkérdeztem, hogy vajon a Puzsért nem kellett volna-e számon kérni azzal kapcsolatban, amit rólunk mondott, ő pedig azt mondta, hogy nem. De ugyanilyen volt az új helyi, aki hosszan elmagyarázta, hogy a Lakner és a a ceglédi viselkedése az miért elfogadható, miközben látszott rajta, hogy neki nem ez a véleménye, de politikusként nem engedhet meg magának mást. Másfelől pedig ott van a Fidesz központi dumája, parlamentje, amely úgy dönt, hogy semmilyen, senki polgármesterként nem állhat szóba a karácsonyjal, mert az nekik nem áll érdekükben, de a már frakciószinten se állnak szóba, tehát tegnap volt egy parkolással kapcsolatos konzultáció, ahova nem ment el a Fidesz, már mint a Zullói Fidesz, mert, mert azt mondták, hogy ők addig, amíg nem mondja föl a szerződést, és idők bizé meg egyebek, miközben lehet tudni, teljesen mindegy, hogy honnan, hogy ma már a zuglói Fideszt nem a zuglói Fidesz irányítja, hanem a Lendvai utca. És ez egy olyan szituáció, ahol vagy egyenesen beszél az ember, és azt kérdezi, hogy ez miért van így, és ez jól van-e így, de akkor, amikor emberekkel beszél, akik részint nem tudnak róla, részint, ha tudnak róla, akkor nem beszélhetnek róla, és ugyanakkor van az egészben egy, egy teljesen blőtt szituáció, ami ugye semmi másról nem szól, mint a hatalom megtartásáról. Én meg ugye azt tanultam, hogy egy nőt megtartani bizonyos eszközökkel érdemes, azt követően pedig az a kapcsolat nem lesz olyan, amit úgy érdemes lenne megtartani. Úgy tűnik, hogy a politika nem ilyen. A politikát az bármilyen áron meg kell tartani abban a hatalmat olyan módon is, hogy nekem konkrétan elmegy tőle a gálám, vagy kimegy tőle a gálám, de a politika azt mondja, hogy fiala a belüled egy van, mi pedig nagyon jó el vagyunk, mi pedig el vagyunk a tegálaki menéseddel is, ezt megpróbálom megértetni a hallgatóimmal, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ez csak gyűlik, gyűlik, gyűlik, és tegnap olyan mennyiségűvé vált, hogy azt mondtam, hogy nekem ebből az egészből kurvára relekem van. Jezem, hogy olyan vagy, mint a köszönöm, az állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának az anyagai volt. Ki vannak, a legfontosabb nevek és a legfontosabb sorok. Tehát néha hogy elmegy a hang, és abból kikövetkezhetem, annyira beszéltél. De azt hiszem, hogy arról beszéltél, amit én akkor éreztem, amikor a középiskolai kosárlabdázás után bekerültem a nem tudom városi versenyzésbe, az volt, hogy az iskolai csapatunk mert elég jól játszottunk. És akkor azaz találkoztuk, hogy egy teljesen másfajta játékfelfogás érvényesül ott, ahol nem a játék jelvezete, meg a felfély, meg a meg a közösségi élmény az elsődleges, hanem az, hogy minden áron meg kell venni a másikat. Tehát ez a, megint csak ott tartunk, hogy a, a, politika, a politika logikája, ami ellentétes azzal, amit te a való működésről gondolsz, meg amit a szegény is gondolok, de hát ez egy nem tudom, hogy fel, hogyan feloltható ellentét. Hát, hát úgy felmondható ellentét, igyekszem hangosabban beszélni és közelebb, így jobb. Nem, a hang, nem feltétlenül a hangerővel van baj, hanem, hogy néha így elmegy a... a hát egy, így hullámoztatom, tehát ezt így szándékosan úgy csinálok, mint ahogy az ember a, a, a, annak idején gyerekkorában a kádban csináltam amikor vihart játszott. Szóval, hogy a, a, a, a, a politikai kultúra kapcsán, a Navracsis is arról beszélt, hogy nem mindenhol az a politikai kultúra, mint nálunk. Most, hogy akkor melyiket tekintsem középiskolásnak és melyiket városinak, az nézőpont kérdése. Hú, igen, korrigálom, azt tényleg igaz, én sem sem szoktam mondani. De Magyarországon pedig ilyen. <kül> és akkor itt ugye annál a kérdésnél tartunk, hogy ha valaki a magyarországi politikában akar versengeni, akkor meddig mehet el a kockázatvállalásban a tekintetben, hogy ő meg akarja reformálni ezt a politikai kultúrát, és mennyire kell alkalmazni. Igen, ebben neked igazad van, de szerintem ez hétfőn is elő fog jönni a messziről jött ember folyamán. Mindaz, ami történik vele, az nem olyan, hogy akkor csinálja, és nincs rá hatása. Tehát az az, amit az ember csinál, az úhatatlanul hatással van nem csak abban az időben rá, amikor dolgozik, hanem az úgy, az úgy rajta marad. A kádban, a tus alatt más az, amit elveszít a testéről. Tehát az, ami tegnap nem jött létre, vagy tegnap előtt az ugi és a karácsony között a már leílt módon, abban én azt gondolnám, hogy sokkal egyszerűbb lett volna, ha a karácsony nem mondta volna azt, amit mondott, az Uginak pedig módjában lett volna másféleképpen kritikát mondani, különös tekintettel arra, hogy, e, hogy milyen jó lett volna, ha találkozhattak volna, független attól, hogy milyen direktívát talált ki magának a Fidesz a Lendvai utcában. Na, abszolút, egyetértünk, tehát nem is mentegetni egyetni próbálva a szereplőket, csak próbálom megérteni azt, hogy Jö, csak ez az én viszonyulásomat hozzájuk úhatatlan befolyásolja, tehát nem mondhatom azt, hogy ez szerdán történt, felejtkezzünk erről. Ha. Jó, csak hát ezt szoktam mondani közhelyesen, József Attila után szabadon, hogyha nem idézek rossz helyről, hát ez mint az idegen anyag növekszik a fogamban. Uh -huh. És egyre jobban, euh, tehát egyre strukturáltabb megközelítést tesz lehetővé, amit mások saj saját személyes tapasztalatok hián vagy túl bonyolultnak vélnek, vagy egyáltalán nem értenek, vagy nem tudnak velem mit kezdeni. Van, aki tud velem mit kezdeni, de aki ezt az egészet nem követi, a részleteit nem ismeri, nem fogász a maga módján, az a, annak a számára ez túl komplikált és visszautasítandó. Nem tud velem mit kezdeni. Az élet egyszerű ennél Igen, Helyesen tudok, nem tudok, ami nem Nem csak hogy azt gondolom, hogy a végeredmény meg az lesz, hogy olyan közállapotok maradnak, mint amilyenek vannak, miközben a kettő között ilyen egyenes vonalat húzni nagyon nehéz, mert az, amiről eddig beszéltünk, és az, hogy milyen közállapotok vannak, azért azoknak feltétlenül nem kéne egymásból következniük. Igen, a, itt a, a, a gondolkodási ellenpróba a kérdés, hogy mi, le, mi lehetne ennek az alternatívája, vagy hogyan lehetne változtatni, mert itt arról beszélünk, hogy egy struktúrában az egyén az hogyan tud keleteket szétfeszíteni, vagy átalakítani. Tehát most arra utalok, hogy... Hogy, hogy Jó, akkor tudod, szóval, hogy mire utalok. Ne, be. Nem, nem, nem, nem, értem, hogy az folytatj. Nem, azt az egy kérdés, hogy egy ilyen, ilyen struktúrában az ember <coughs> hogyan tud nem eljutni oda, ahova mondjuk, nem tudom, én eljutottam, hogy próbál egy egészséges távolságot tartani ezekkel a struktúráktól, és kis menekülési útvonalakat találni. Ebben neked látszólag igazad van, de valójában azt kérdezem, hogy ez nem luxusát. Miért kell neked egyéni kis menekülő útvonalakat találni egy olyan koponyával, mint ami neked van? Hogy hozhatnak téged ebbe a helyzetbe? Tehát az egész nemzeti együttműködés rendszer, ami nincs, egy ugyanolyan sorok közötti olvasási rendszert gyártott, nem pontosan olyat, csak a 21 századinak megfelelőtt, mint amilyen régebben volt, és az ebben nem tudja, hogy erre mi szükség van. Tehát a Ez demokráciáról alkotott véleményem, miközben nem szívesen vizsgáznék le róla, az a 90-es vagy az a 80-as években se stimmelt azzal, ami a valóságban volt, és most se stimmelt, miközben a 80-as évek valóságát semmilyen, valóság, semmilyen szinten nem lehet összehasonlítani a mostani valósággal. Nem. nem, de hát most én unalmasan fogom ismételni magamat, a világon nem csak demokráciák és diktatúrák léteznek, és ugye most élünk, az sem se demokrácia, sem se diktatúra. Nem diktatúra, de nem is demokrácia, tehát nem véletlen ez a diszonancia, amit erdik el. Igen, csak nekem ebből a diszonanciából egy kicsit sok van, most legalább van egy szó, amit rá el, rá tudtam pattanni, mint egy lóra. Nagyon Igen, sok a diszonancia. De itt, a én egyre kevesebb, kevésbé szívesen használom a rendszer szót, mint ilyen megszemélyesített valamit, mert uh, mindegy, ez egy külön történet lenne, de a rendszernek pont ez az érdekeltsége, hogy aki, ne, aki érzi ezt a diszforanciát, az, az, az minél inkább távolságot tartson, és a rendszerben a, az aktivitást azok fejtsék ki, akiknek kényelmes, hogy nem érzik a diszforanciát, akik úgy gondolják, hogy ilyennek kell lenni a közéletnek. Tehát ez tulajdonképpen mind a ketten nagyon rendszerkonform módon állunk a dolghoz. Mind a kettem? Mind a ketten rendszerkonform módon állunk a dologhoz. Amennyiben? Amennyiben a diszonanciákon kesergünk, szerintem teljes soggal, amennyiben én mondjuk keresem a távolságot és a kivonulásnak a lehetőségeit, amennyiben te azt fontolgatod, hogy egy politikamentes műsort készíts, amire egy egyébként engem nagyon érdekelne, tehát amennyiben a politikai aktivitásunkat, vagy a közéleti érdeklődésünket próbáljuk egészséges szinten redukálni. És ebből a szempontból mi rendszerkonformak vagyunk, vagy nem vagyunk rendszerkonformak? Szerintem azok vagyunk. Tehát, hogyha, hogyha a rendszernek az a, az érdeke, hogy a politikát azok alakítsák, akit, akik új, annak megfelelően gondolkodnak, ahogy ők szeretnék, akik nem tesznek fel ilyen kérdéseket, euh, akkor mi ezzel az érdekkel szinkronban cselekszünk, hogyha csökkentjük a politikai aktivitásunkat. Ez nekem egy lelkismerti kérdés, tehát nem, nem egy elméleti euh, bonzogatás. De, de, de szerintem egy, egy nagy kihívás, hogy az ember megtalálja a lelkiismerete és a mentális egészsége között irányos egy ilyen Hogy vagy? Ö, köszönöm, megvagyok. Ez hát mit jelent? meg bevallom őszintén, hogy közben keresek valamit, és most örültem volna. Hallom, hogy hallom, osz... hallom ismerlek már ennyire. Igen, egy Bauer Tamás idézetet keresek. Hajjaj aki a Bangó kapcsolatban pontosan azt írta, mint amit én megfogalmaztam, csak Baer Tamás Mógyen, és most azt keresem, hogy ez hol van. Életes iratalom, vagy hova? Nem, nem, nem Facebook, Facebook volt, megjelent. Facebook ja, Facebook van, igen, az új életes Facebook volt... Igen, megtaláltam. Ahhoz, amit az ügyben Tamás Gáspár Miklós leért nem sok hozzá tenni való lehet egyetértek vele, azzal is egyetértek, amit Lendvai ildikó írt az ügyben, mégis hozzátennék egy további szempontot. Az Orbán rendszerrel ellenzékben küzdő Demokratikus pártok többek között azzal a nehézséggel küzdenek, hogy a választók között elterjedt a nézet egyik kutya másik ebb, Elterjedt, hogy a politikusok mind egyformák mindegyiket csak a saját zsebé érdekli. Hogy a pártok, mint lopnak, a pártok közötti konfliktusokat még felkészült, politikai újságírók minősíti, úgy, hogy hogy kölcsönös Egymással szemben. Nem téve különbséget a Fidesz és az Ellenzék Demokratikus Pártjai között. Bangónéból az átív reggeli műsorában az a tehetetlen indulat beszél. Itt jön az a rész, amire én utalok, amely bizony ott van sok százezer ellenzéki választóban a kérdésre, hogy miért olyan erős a Fidesz önmagának sem tud választani. Ezért jött ki belőle a patkányozás, meg tudom magyarázni, de nem tudom elfogadni, Megbocsáthatatlan hiba volt. Ennél is megbocsáthatatlanabb hiba, amikor új helyi, mint a Fidesz kampányfilmére hasonló kampányfilme válaszol, amikor bevezeti a patkány kormányzás fogalmát, ez azt is, aki látja mindez, és az is, aki csak arról, a megint arról győzi, meg nincs köztük különbség, legjobb el sem szavazni. Nem is csak a szocialista ház előtt kell söpölni, ugye most mindenki háborog, amért a Fidesz politikusai mind gyurcsánynét emlegetik Dobrev Klárát és amikor a dékás politikus nevezte szájátnének handó tündét, az más volt. Vezető Fidesz politikus mondta 2010-ben, hogy Gyurcsány Ferencnek az igazságszolgáltatásával van tisztázni valójában. is, amikor a vezető díkás politikus mondja, hogy orbán nyilkos cellavárja, és a közönsége megtapsolja, az más, nem más. Ezekben az esetekben is a tehetetlenség érzete vezet a verbális agresszióhoz, az emiatti indulatot vezetik levele nem könnyű a feladat, miközben orbánik már felszámolták a jogállamot, közben felrúgták a kormány többség, és az ellenzék közötti partneri viszonyt lábbal tipolják az ellenzék alkotmányos jogait, a demokratáknak úgy kell viselkedniük, úgy kell megválasztaniauk a szavakat, a szavaikat, mint egy demokrat demokrácia ellenzékének a legkeményebben támadni, de nem megalázni. Megint Kózsáné Kovás Magdát parafrezéjálva, nem elég másnak lenni, másnak is kell látszani. Annyira, hogy ezt minden választó láthassa, hogy azután nem maradjon távol az urnáktól. Ritkán szoktam a 10-es tízeskálán tízesre egyetérteni, de szívemből beszélek. És az a rész, amely az irritációról szól, arról a tehetetlen dűről és arról a tehetetlenségről, ami néha egyáltalán nem dűben nyilvánul meg, hanem enerváltságban, amit te korábban másféleképpen fogalmaztál, abba a Fidesz szándékosan, illetve a Fidesznek a Tintenkiai szándékosan taszítanak bennünket, de ezzel föl kell lépni, mert ez egy mesterséges dolog, nem őszintés, és hogyha őszinte lenne, akkor még rosszabb lenne, tehát amíg mesterséges, addig jó. Beleért, hogy az egésznek nem lenne jelentősége, hogyha közben az egész konglomerátum jó irányba, jó kedvvel haladna, de ezt se lehet állítani. hogy állítani. Arra persze nem tud válaszolni már a Bauer, hogy ezt hogyan kell megvalósítani, meg kell valósítani. Én naponta igyekszem, naponta van kudarcom és van élményem. A de a szövetséges a... száma mintha csökkennek. Szerintem az sem atomfizika, hogy hogyan lehetne letérni erről az útszűköségről. Precedenseket kell teremteni és mintákat adni. Szerintem a Szocialista Párt tekinthetett volna erre az esetre úgy is, mint egy hatalmas nagy lehetőségre. Én azt nem tudom elképzelni, hogy egy másfajta ügykezelés hatására tömegesen hagyták volna ott a Szocialista Pártot és a szavazói. Értem, hogy volt igény arra, hogy erre ráüljenek, azt nem hiszem, hogy nagyon nagy szavazatvesztéssel járt volna. Hogyha megmutatta volna a története során, talán először. Úgy tűnik, hogy nincs szalaknak ilyen szalaknak intellektusa a szocialista pártnak, miközben egy pártnak nincs intellektusa. Én ebben, én ebben nem hiszek. Bocsánat, de, de én ebben nem hiszek. Tehát, hogy az, egy, egy szocialista politikus, mondjuk egy kampányfőnök ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon sokféle impulzussal találkozik, és az rajta múlik, és a döntéső múlik, hogy egy lakossági fórumnak a, a, a felfűtött hangulatára hallgat-e majd pedig okos emberek, de akkor, te, te, te Teljesen egyetértünk. Egyet ja, úgy értettem, hogy azt mondtad, hogy nincs ekkora intellektusa a magyar szorszista pártban. Szerintem a Fidesztől a DK-ig minden, minden pártól vannak nagy intelektusok. Nem, nem, nem, nem, nem, akkor, akkor jól értettem. tényleg azt, azt gondolom, hogy az új hely egy nagyon tehetséges valaki, de ez nincs benne. Oké, okay, de akkor bölcsebb vagy a fogva, mint én. Én azt gondoltam, hogy benne például lehet ez, de most már megtanultam, hogy... Nem, ezt a tévedés kockázatával mondom, de pontosan azt gondoltam az új újhelyével kapcsolatban, mint amit te mondtál. Én is azt gondoltam. Hogy egyszer csak eljön egy pillanat, amikor azt mondja, hogy itt van az a szituáció, amikor egyfelől másfelől, mint ahogy ezt megtette a Navracs is. amiben nem tudhattam, hogy mikor fogja megtenni, de megtette. Nem most, hanem hetekkel ezelőtt. És azt tartom is hangsúlyozom, hogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna. Ebben tökéletesen igazad van. Ez az egész patkányozás, mint egy dúlsz kötés volt a tekintetben, hogy alatta fellazult a szövet, másféleképpen lehetett volna beszélni, másféleképpen lehetett volna reagálni, olyan finomságokat lehetett volna megmutatni, ami szöges ellentétben áll a patkányozással. Teljesen igazad van. És ugye engem szokott az izgatni, hogy tehát minden, mindig azon mondanak, vagy sokan azon gondolkodnak, hogy mikor és hogyan fog véget érni ez az úgynevezett nemzeti együttműködés rendszere, ami szerintem hamarabb be fog következni, mint ahogy most, most ma látjuk. Engem mindig az izgat igazán, hogy, hogy mi lesz utána. És ezek a minták, amiket megerősítenek, ezek szerint a választói visszajelzések és a politikusok rövid látóra ennek örülnek. Ezek szerintem nem sok jót ígérnek. Nem, arra, nem én, én, én, tudom, a, én, én, én azt szeretném, hogyha az akkori rendszerben olyanok lennének vezetői pozícióban, mint a Navracsics és te. Szerintem egyikünk sem biztos, hogy feltétlenül kiderül ennek a közös platformra illetve mindig számít ilyenkor azt, hogy ki milyen messze van a politikától, de én szeretném azt, hogy másfajta vezetők legyenek, mint amilyenek most vannak. Az ellenzéki oldalat is beleértve. Teljesen egyetértek veled. És engem is foglalkoztat. Ma téma lesz a Civil A Pályámban, Gábor megnyilvánulása, amely szerint a, a rossz Orbáni rendszer önmagától nem fog megoldódni, és több dolgot se értek. Egyrészt nem nagyon értem, hogy vona Gábor miért egy olyan fontos személy, akire oda kell figyelni, de oké, rendben van. A szóval szerkesztő így döntötte, és akkor legyen így, a szeretné, szeretni, vagy a többiek, mert ugye kiküldjük a témasort, de volt egy sajtóbeszélgetés. Azt se értem, hogy, a, hogy amikor visszavonul a, a, a, a Vona, akkor miért a sajtóbeszélgetés, azt meg aztán végképp nem értem, és akkor akkor nem is érintettem az érdemi részét, hogy mit gondol a világról. Engem nem érdekel egyébként, hogy mit gondol a világról a vonat, de oké, rendben van. Kötelező anyag, meg kell, hogy hallgassam. De milyen az a sajtóbeszélgetés, ahol a hvg.hu az indexre hivatkozik, és az indexen kívül senkit nem találtam, még a blikket találtam. De a blik is emlékezetes szerint az indexre hivatkozom. Kikkel és milyen körülmények között beszélgetett a vonagában, mert a saját honlapján sem találtam erre vonatkozó részletet, mert azért azt gondolná az ember, hogy akár egy ilyenre a hvg t is elhívják, de nem. A hvg is, a 24 is emlékezetes szerint az indexre hivatkozik, de ez most egy oldalszáhol. Nem ismerem a részleteid ennek a sajtóbeszélgetésnek. Az már, egy, az már egy nagyon messzire vezető új téma lenne, hogy egyébként egy, mondjuk azt, hogy egy tömegdemokráciában tényleg csak akkor lehet, valakinek a véleménye fontos, hogyha politikus, vagy akkor is, hogyha nem politikusként működik, de sokkal messzebbre elér a szava, min nagyon sok politikusnak. Azt nem ezek nem követett, de ahol egy ilyen, im imádom ezt a szót, influencer t tudom, tudom, tudom. Újra, és azért tett, hogy sok tízezer embernek a politikai véleményére hatással van, ő azt mondja, hogy nem, most nem védeni akarom, csak elmondani, tehát választ próbálok adni a kérdésedre, ő azt mondja, hogy most úgy érzi, hogy a hazáját nem politikusként szolgálhatja jobban a rendszer keretei miatt, és ezért ő, ő egy ilyen társadalmi, szabad társadalmi diskurziust akar generálni a saját logiával. Tudom, most alapítványosan minden kérdés. van, nekem a, a vona egy pozőrré vált. Na, tehát ez egy másik kérdés, hogy mit gondolunk erről. Csak én fogok adni egy választ, és felhívom, tudom, hogy nem szeretően... Jó, de a igazad van, de ez ugyanolyan dolog, most az is ütöm ezt a vasat, mert ez ugyanaz, mint hogy miről beszélgetett Orbán Viktor és Navracs és Tibor. Visszatérek odahoz a fősodorhoz, amiről korábban volt szó, igen, ez egy nagy lehetőség volt az MSP előtt, elsősorban azért, mert egy olyan párbeszédre kerülhetett volna sor, ahol nagyon sok embert maga mellé állíthatott volna, egy olyan szituációban, ahol nagyon sok embert haragított magára de nem véletlen, hogy kimaradt, és nem ez az egyedüli dolog. Soha semmilyen e, dolog nem volt az elmúlt időben olyan, amely olyan társadalmi párbeszédet eredményezett volna, amelyre mindenki azt mondta volna, fiala után szabadon, a sajnálom az apropót, de baromi jó, hogy létrejött. Ezek nem történtek meg az elmúlt időben. Bármelyik nem, oldalról is. Nem gondoltam ma reggel, hogy ki fogom mondani ezt a mondatot, de hogy... Visszautalnék Bauer Tamásnak a nagyon bölcs mondatára, aki megjegyzem szintén átávolodott a párpolitikától, tehát nem véletlenül, hogy tőleidésztél, hogy, hogy uh, itt egy olyan tőkét lehetett volna felhalmozni, ami abban a kijelentésben nyilvánul meg, hogy ezek annyiban mások, mint a, mint a másik oldal, hogy itt van következménye annak, ami vállalhatatlan, és mi megmondjuk azt, hogy mit lehet és mit nem lehet mondani. Ami egyébként megjegyzem, és akkor most a Navracsicsra utalok uh, vissza, ami létezik más országokban, tehát nem szükségszerű az, hogy a törzsi gondolkodáshoz felülírja a, a morális alapelveket. Nem könnyű a feladat, miközben Orbánik már felszámoltak és írja, a legkeményebben támadni, de nem megalázni. Um nem elég másnak lenni, másnak is kell látszani, annyira, hogy ezt minden választó láthassa. Gyakorlatilag ott fejeződik be a barírása, és nem véletlen, ahol el kéne kezdődnie, mert ugye a dolog arról szól, hogy oké, okay, Fiala úr, oké, okay, Filippo úr, akkor ez hogyan legyen? Már pedig ugye én biztos, hogy nem vagyok az, aki minden bölcsességet meg tud osztani mással, mert nem biztos, hogy bölcsesség van a fejében, de ez az, ahol az egész elkezdődik, és ez az, aminek következtében fáradtan jöttem be, de biztos, hogy nem ugyanolyan fáradtan fogok hazamenni a és és veled való beszélgetést követően. Csak, nem, csak, csak továbbra is ott van, hogy oké, okay, rendben van, mit kell tenni, de erre a pszichiáterem is mindig el szokta mondani, akitől most éppen átméletleg vettem hónapokra, hogy, hogy hát ezt mindenkinek magának kell megoldania, tehát hogy itt nincsenek ilyen sablónak. Illetve szerintem a kritikának önmagában azért van önértéke. Értem, hogy mit mondasz, jó lenne, hogyha meg lenne mondva, hogy mit kell tenni. Szerintem egyébként a jobb hiány, hívjuk úgy, hogy baloldali és liberális értelmiségeinek a jelentős része az én megítélésem szerint jól vizsgázott ebben a szituációban. Az egy másik kérdés, hogy ennek nem volt foganatja. Ja, Hát ennek azért nagy jelentősége van. Tehát, hogyha a fogaskerekek rendben vannak, de nem kapaszkodnak egymásba, és az óra ennek következtében nem jár, akkor hiába van rendben a fogaskerék, mégis az ember az óra tevékenységét nézi. Igen, viszont azt mondhatod, hogy legalább a fogaskerekek rendben vannak. Megjegyzem, hogy én például nem tudom, ebben próbálok optimista lenni, hogy ez, a, ez az összecsapása mondjuk így értelmiségi holdúddal és a párt között nem is holdúddal, tehát ez akkor én is törlöm. Tehát, hogy ez, ez a következő és esetben, vajon nem lesz -e ott a döntéshozóknak a fejében, hogy most egy kicsit többet kellene gondolkodni, mielőtt azt kiadunk egy, egy szuperzítő. Még egyszer videóban. mondom, hogy én, én ennek a potenciáját nem látom. Azzal együtt, hogy egy hét múlva megint találkozni fogok az új helyével egy Facebook live beszélgetésben, de én ezen túl tudom tenni magam. Legfeljebb szomorú vagyok, hogy benne nincs meg ez a képesség, vagy ha van, akkor az rejtve van. Um, és mindaz, ami ennek következtében nem valósul meg, az, az, az fájóan hiányzik. Beleértve, abban tökéletesen egyetértek veled, és igazad van, hogy semmilyen biztatót nem látok azt követően, hogy ez a státuszkó, vagy ez az állapotnak kettő nem ugyanaz megszűnik, hogy utána mi lesz, azzal kapcsolatban nem, nem látok tisztán, mert, mert maga a szerkezet az súlyosan roncsolt, de nem a Fidesz miatt hanem amiatt, amit nálam sokkal okosabb emberek, sokkal részletesebben szoktak tudni leírni, beleértve téged, hogy maga az a vázrendszer, a demokráciának, amit egyébként éppen hagyott a Fidesz, az az, ami nincs meg. Tehát a Fidesznek a, az omnipotenciája egyebek között a demokrácia ezen vázrendszerének hiányából adódik. Abszolút, igen, igen. Hát akkor, édes öregem, nem csak, hogy neked kell megdönteni a Fidesz, de még ezt a vázrendszert is neked kell megalkotnod. Beggondolkodom rajta. Széles vállaid vannak. Hétfőn találkoz. Még egy dolgot akartam kérdezni. Ha úgy alakítom a programot, akkor elmegyünk előtte sörőzni. Ugyanoda ha múltkor voltunk, és onnan megyünk a messzire jött Ezt, Ezt beszéljük még mert meg fogolja hogy erre van a lehetőségem, a szándékon nem múlik semmi. Jó, rendben van, a mert a mert Jó, akkor létre és kőesemes, vannak alakítom a programot, és hagyom az automatával vagy közel a lakásomtól. Oké, okay, rendben. Köszönöm. Szia! Szia. Filipov Gábort hallották, és levezetésképpen szól a zene. Ha a zenében telefonálnak, nagyon szívesen beszélgetek önökkel, és hogyha hosszabban akarna beszélgetni, mint a zene, néhány percet még rá is húzhatok. 0614890999 és egy 06 Jó legedj, fiola úr, egyik nap, hogy melyik az a kormányrádió? Hát a Paláveres, ahol a Jó. Főrösi úr nagyon sok mindent megenged. Az az nagyon kedves, de az egy kereskedelmi rádió formálisan. Köszönöm szépen, hogy hívott. De facto is az. Magyarországon így van a formális és a de facto közötti különbség. 0614890999 és Ulaad Köszönöm szépen, hogy telefonált, nagyjából ilyen válaszra számítottam. Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit sajnálom, hogy nem volt karácsony, viszont úgy volt tökéletes és kerek ez a két beszélgetés, hogy nehezen is lehetett volna hozzátenni. Egyetértek Ulaad minden részletét illetően. Jövegok a Nabracis való beszélgetés éreztette fel bennem azt a kérdést, hogy amikor kiosztják a, mondjuk a Fideszben is a listás helyeket, hogy ki hova kerül, illetve pályázik az Európai Uniós tagságra, akkor, és amikor ezt valaki fölvállalja és oda kerül, akkor úgy gondolja, hogy egy keresztény-konzervatív pártot fog képviselni, vagy legalábbis abban a családban ő. Mennyire lehet kötelezni a képviselőt, aki pályázik arra, hogy az mondjuk ízlésétől teljesen más... Elnézést, az ön teljesen álságos. Jelen pillanatban látja, hogy tízes skálán tízes ne haragudjon, megerősítésre ne vágyjon, a beszélgetésünk színvonala pedig alatta marad a Filipovnak és a Navarasicsal folytatottnak. Így el kell, hogy köszönjek öntől. Még egyszer arra kérném önöket, hogy ha valaki előhúzott egy királyt, akkor Bubival már ne jöjjenek elő, függetlenül attól, hogy a Bubival előjöhetnek, amik 9-es volt a, az asztalon. illetek előjöhetnek, de sok sót nem fognak megnyalni. 06148909999 és egy. Üreget kívánok, te előtti műsorában említette, <coughs> hogy szembe találkozott ön a tengerészét beírásával. Igen. Baranyi oldalán. És? Sándor ez is ért egy hát, én, el... én reagáltam rá, nekem a nincs Sándor Erzis, de bocsánat, az, akkor az elkerült a figyelmemet. És találkoztam azzal is, ahogy ön ezt moderálta. Önnel nekem szóban nincs beszélgetni valóm. Én elolvasom, amit ön ír, és azt gondolom örről, amit én nem osztanék meg önnel. Nézze, ha van kártékony ember, és az, aki ezt... De nem szerintem. szerintem. Nézze meg, ahogy... Nem szerintem. Jop, De nem, ön a kritikát elviselni. De azt értse meg, hogy ez nem kritika, amit mondok. De ne haragudjon. Hát ez a bácskai egy borzasztó kártékony ember. Miért fekszik le neki? Azért, mert én. Hát jót akarunk, hát nincs az egy, a pénge, hogy szóba egy bácskaival, Pierre hogy most te jót akarok önnek. El szem, én, én akarok elősz jót, először beszéljen egyes szám első személyben, jó? jó, akkor, jó akkor kezdjük én, ezzel. Én Jót akarok önnek. Jó, rendben van az ugye elnézi nekem, hogy én ne akarjam azt, hogy ön jót akarjon nekem. Azt szeretném megkérdezni öntől, ezen az oldalon az van, nem 270 ezerért beszél, ez hazugság 300 ezer, 300 ezer forint plusz, ez tételesen nem igaz, hiszen pontosan a szaniszlóval való beszélgetés, vagy a mesterlászt. Azt szeretném megkérdezni, hogyha ön egy olyan oldalt kezel, ahol velem kapcsolatban 10 állításból 9 nem igaz, akkor én ehhez az oldalhoz hogyan viszonyuljak? De Erre arra, válaszoljam. Hát meg én honnan tudjam, hogy nem Akkor kérdezzem. Mondom, Ezen oldalon, mondom akkor kérdezzen. Mondjam. Ne haragudjon. Akkor megkérdezem kérdez, meg most. Meg nekem most ne kérdezzem, jó? Ja, ne, ja, nem. Az akkor, oldalon kérdezem, a... meg aminek nincs tagja, aki ő nem tagja. Ne kérdezzen meg? Az, hogy nem mondja azt, hogy hívjam fel a privátási. Esetleg, hogyha hallotta legyen volna legyen. a műsort, akkor tudja azt, hogy amit beírtak, az nem igaz. Tudja? Tehát én azt szeretném, Öntől, az, hogy ön egyoldalú, az engem nem zavar. De hogy az egyoldalúságával kapcsolatban nincs otthon egyetlen tükör, amiben ha belenéz, akkor azt de mondja. Mi, nincs. Ne haragudjon ebben nincs igaza. Hát egyoldalú, ön el. Én nagyon nehezen visem el, el, nem nagyon nehezen viselem el, de meghallgatom a horvát Péternek a baromnál baromi bertelefonálásait, ami, ami hogy nincs patkány. A, a, a Boráros téren, meg meg stb. sorolhatnám. De, de akkor ön viselje el a másik oldalt is. Elnézést! Ön és a Horváth Péter nekem nem két oldal. Hát nem két oldal, persze. Több oldal van. De, de, próbál... de Én a hülyeséget senkitől nem tudom elviselni, a Pétertől és öntől se. Jó, jó, hát önnek van joga. Ön a ön, a, ön, a, ön a rádióadása, ön a műsorben. Től. Maximálisan ebben igazat adok. De abban azt értse meg, hogy például Sándor Erzsi nagyon szép, már rendőrség, hogy így most Sándor el, Sándor Erzsébet, vagy nekem nem, nem akarom a hölgyet, mert nem ismerem. De, de, de szóval leírta az igazat, leírta az igazat sajnos. ha szóval nincs az a pénz, amiért én egy bácskaival szobálok, megint, megint alá kell írjam. És hallgatja biztos a bácskai. Nagyon örülnék, ha ezt hallgatná. De nem szóval egy tanárnő ő azt mondja, hogy... hogy Leírják, hát most nem akarom is. El is, tél, is hallott, hogy kiatlan... elnézést kért? Ja, igen, igen. igen. Hallotta? Igen. Hogy ne hallottam volna, a bangonés elnézést kért, és egy a bangonés. Hogyan lehet a kettőt A a dugja, hogyan lehet, igaza van. A dugja... Ugye... Egyebek közt ebben fáradok el. Tehát, hogy az ember megpróbál... Egyébként fontos és fontos témákban nyilvánvalóan, hogy a fontos talán az kevésbé fontos, akik más műsorokban nem beszélnek. Az, hogy közben egy csomó olyan dolog elhangzik, ami egyébként embereket irítálhat, az nem jó, de az, ami azon kívül van, annak nagyobb jelentősége van annál, semmint amiről ez az úr, aki betelefonált, semmit nem beszélsz rá, és csak arról beszél, ami őt irítálja. Higgyék el, nagyon nehéz megemészteni az, hogy az a közeg, amelyekhez én annak idején szívesen tartoztam, vagy tartoztam volna, annak adott esetben egy reprezentása, mint Sándor Ezsi, arról ír, hogy megvettek engem kilóra. Sehol nem tudják ezt bebizonyítani. Azt tudják, hogy, hogy a beszélgetéseknek a hangulatára nyilvánvaló egy maga, a beszélgetések mások egy támogatott beszélgetésben, mint egy nem támogatott beszélgetésben, de az, amire most itt előjönnek, ezek évek óta vannak, a pontú írás előtt, ez ebben a módon nem jött elő itt, hogy ez most ideológiai vonatkozású, az én személyem az irritáló, egyszerűen netto irítségről van szó, Ez kellene tudni beszélni. Vámos Sándor, aki elfelejtett bemutatkozni, nem rendelkezik ezzel a képességgel. És azok, akik ott a Facebook csoportjában vannak, hozzátéve Baranyi Kristinát, aki oda gyakran beír, mind azt bizonyítják, hogy ezzel a képességgel nem rendelkeznek, más képességeik vannak. Az a képesség, amiről a Filipovval beszélgettem az imént, az nincs meg bennük. A törekvés nincs meg bennük rá. Nem nézem le őket, Eltekinteni nem tudok tőlük, mert a létezésüket tapasztalom és zavar. De elsősorban nem azért zavar, mert nem igazolnak engem vissza, hanem azért zavar, mert egész egyszer olyan szemveget hordanak, amiből a valóságot bizonyos homályfoltok kitakarják. És amikor ők arra hívják fel, hogy az én szemüvegem ugyanilyen, akkor megkérem őket, hogy erre mondjanak valami bizonyítékot, és nem sikerül nekik. Higgyék el bármilyen kritikus megjegyzésre, odafigyel. Elfárad az ember abban, hogy ma nagyobb hallgató tömeg kísér engem, mint amíg korábban, korábban aktívabbak voltak. Nincs szükségem tízes kállán tízes visszaigazolásra, de néha szükségem van kettesre és hármasra, ezért fontos a Filipov személye. De nem azért, mert a Filipov igazat ad nekem, mert a Filipov nem ad nekem mindenben igazat, de arra a beszélgetésre, amire a Géza utalt, hogy hiányzott a karácsony belőle, de ez a két beszélgetés tökéletes volt, ez örülök, hogy hozzájárulhattam, ahhoz az a beszélgetés is, az, ami itt most folyik, csak elvesz. Tehát amikor anyukám hazamentem, és azt mondtam, hogy fiam, hol voltál már megint volt, az elveszi az embertől azt a kedvet, hogy az ember elmondja neki, hogy oké, ok, ételszagon van, de hogy tudnád anyám, mi minden történt ott az étteremben. Ezzel a Facebook csoporttal az a baj, hogy az ételszaggal vannak elfoglalva, ami persze fontos sajnálom, hogy nem zárt csoport, mert akkor nem tudnám őket nézni. És azért mondom, hogy sajnálom, mert az ATV-ben is volt korábban egy csoport, amelyiket olvastam egyfolytában a civilapályán kapcsán, de hála a jó égnek az elmúlt időben valamiért ez, ez, ez zárt csoportá változott, és ha azt kérdezik, hogy milyen hiányérzetem van, semmilyen. De korábban a Honpola megbolondult, amikor műsorok után azt olvasgattam, és Nevet nem mondhatok, de egy nagy állami cég vezetőjéről derült ki, hogy van külön ember, akinek ugye nem ez a dolga, de egyébként az is a dolga, hogy amikor az illető elmélyül ilyenekben, akkor azt mondja, hogy ne aragudjál, de neked előbb fontosabb dolgaid vannak. Neked az a luxus nem odatik meg, hogy ezt olvasgassd a nap 24 órájában. Mert hogy egyébként ezt teszi. Vagy legalábbis nehéz leszakadni róla. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Az meg a folcsa Oké, okay, rendben van. Hát akkor most, meg, most eljött az a pillanat, amikor össze lehet állítani, még egy olyan összeállítás, mint amit tegnap megmutattam önöknek. Azért szomorú tudják ez, mert, mert az illető betelefonált, és én azt mondtam neki, hogy ha király van, akkor ne jöjjön egy bubival de most nem tudom, nincs olyan alacsony értékű a kártya kártyalapok között, mint amilyen beszélgetést én most emberekkel folytatok, miközben én nem arról beszélek, hogy én okosabb vagyok náluk, hanem ezek a beszélgetések, ezekről mind azt kéne tudni kimutatni, hogy miért ez foglalkoztatja a hallgatókat, miközben gyémántok vannak előttük. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönöm a két beszélgetést! A hétnek a két legjobb beszélgetése volt, úgyhogy a többi siránkozást meg csak Azt értsem meg, hogy az embert nagyon foglalkoztatja azt, hogy azok az emberek, akik ilyenkor betelefonálnak, olyan hogy létezik, hogy nem látják meg ugyanazt, mint ön, viszont meglátnak egészen más dolgot. Higgy el, hogy borzasztó lenne, hogy én az emberekhez oda mennék az utcán, és egyenként próbálnám őket meggyőzni arról, hogy más csináljanak, mint ami, mert az egy, az egy olyan dolog, ami, hát, ami nem jó. De amikor az ember azt gondolja a saját műsorában, hogy valaki valamit nem ért, tehát hogy ez az, amit annak idején milliószor elmeséltem, a Máté Gábor, a Molnár Gáppéter és a Kovács András Bálintot felhívtam, hogy vajon vissza kell-e hívnom mindenkit a színház bejáratától, hogyha azt érzem, hogy nem értették az előadást, ők pedig mind a hárman egyöntetően azt mondták, hogy nem. Az a fontos, hogy én milyen emléket hagytam az emberek fejében, de hogy ne zavarna az, hogy az előző hallgató hogyan képes azokat, szem előtt tartani, amelyek az itteni műsornak a lég dolgai, és zavar. Nem az hát, zavar mit? engem, hogy az negatívan érint. szarokra. rá. Érincsen negatívan. Azt foglalkoztat, hogy hogyan képes lényegtelen dolgokat lényegessé emelni, és a lényegesekről megfeledkezni. Én jót akarok neki, de nem tudok jót tenni. Hát sajnos ez tényleg döbbennek a számomra, hogy ezek után a beszélgetés után, ezek a telefonok jönnek, ez számomra elképesztő. Én azt is el tudom egyébként képzelni, és ez most nem fog jól hangzani, hogy valakit annyira zavar ezeknek a beszélgetéseknek a magas röptűsége, hogy az egészet le akarja rántani a sárba. De az a baj, hogy meg tudja tenni. Igazából nem tudja megtenni. De mégis az a szájéz, amivel innen most távozni fog, nem lesz ugyanaz, mint ami 840-kor volt. Az így van, az teljesen jó vagy teljesen érthető. Higgyel ma, ugyanaz a fiala János ül itt, mint régen, aki egyenként volt képes felhívni embereket, amikor ilyen véleményt formáltak, hogy a Facebook népével azért nem lehet ezt megtenni, mert azok Leszámítva az előző embert, és ez dicsérelhető legyen mondva, nem vállalják a véleményüket konfrontációban. beleértve hogy engem is néha az indulat annyira eltölt, ami nem jó. De higgyen, hogy legutóbb például valaki felhívott valamivel, hogy miért fog elköszönni a rádióműsoromtól. Elkértem a telefonszámát, és fél óráig beszélgettünk, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor hallgat tovább. Tehát így akarom egybetartani ezt a nyájat ugyanazzal az aktivitással, a a teljesen ki van akadva, teljes joggal, ha bár nem mondom már azt a lányomnak, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám, de tenne felhívtam a havas herriket, mert azt olvastam róla valamilyen újság zanzájában, hogy nincs jól, és e, három percig beszélgettünk, abból két és fél percen át csak a munkájáról beszélt, és mondtam neki, Henrik, az Isten áldja meg, én nem azt kérdeztem, hogy dolgozol-e vagy sem, hanem azt, hogy hogy vagy, és kiderült, hogy jól van, de csak a munkájáról beszélt, ami azt jelenti, hogy a havas még ma is a munkája által határozza meg magát, miközben sokat beszél a családjáról, és csak remélni tudom, hogy a családja tényleg van neki annyira fontos, mint a munkája. Én gyűlölöm magamat. Rossz a szó. Nem szeretem magamban azt, hogy még ma is nagyobb mértékben határoz meg a munkám, mint a munkámon kívüli létezés. Haragszom magamra, nem. Gyűlölöm ezért rossz szó. Ha nem lenne ez a hozzáállásom, nem ülnék itt. Így van, mert ha mondta régen, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, hát ez van számtalan lehetőség, de, de most ugye arról beszélgettünk, hogy, hogy, hogy van itt egy beteg, és megpróbáljuk, de ne legyen beteg, ne legyen férréthető. Tehát, hogy mi azért, tar azért tartunk konzíliumot, mert van egy, gyönyörű, van egy gyönyörű asztal, a negyedik lába rozoga, mert valahol megsérült, és mi kette műbúra, műbútor asztal, csak nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy legyen egy gyönyörű asztal, aminek a negyedik lába inak. Hát mindesetre kitartást kívánok, de az biztos hogy az idegrendsere, az megviselődik ezzel után. Nem kicsit, mondom. nem kicsit. Ráadásul mert súlyosan megrendített idegrendszerrel jöttem be. van -e még bárki más, aki szeretne telefonálni? Istenem a zárt csoport lenne. Van még bárki más? 0 6 és 0 36 Sajnos nem tudnék sokáig maradni, mert ugye a mai is ott tényleg lehetővé tenné. Tehát azért a jelentek egy házasságból, sose felejtél az embert. Tehát azt nem tudja megmondani, hogy utána a házasság megmarad. De az, hogy két ember úgy beszélget az életéről, olyan kíméletlenséggel, ahogy az abban a Berman filmben benne van, arra, arra az igényem egy tízes kállán, tízes független, hogy azóta hány év telt el. Jó reggelt! Szép öreggelt kívánok, Sándor Flórián, a nap kérdése volt, amikor. Vattába csomagolta a Navracsics Tibort. Mennyiben csomagolta? Nagyon meglepődött ő maga is. Mennyiben csomagoltam Vattába? Vattába. Akkor nem értem a szót. Hogy mibe csomagoltam? Vattába. De miért csomagol? Mi Nagyon be? szép metaforát használta egy, egy kérdésben. Ja, ja, ége, ége, ége, ége, ége, ége, ége, ége. Akkor én akkor nem is válaszolt a Tiborra. Ön azt tette föl, hogy ugye. Tehát a Tibor battába csomagolta az Orbán Viktor, viszont nem a Tibor érdekében csomagolta Vattában. Azt nem tudom. Azt ő honnan tudja? Én csak ön úgy fogalmazta meg, hogy a Tibor érdekében. Én legalábbis úgy értettem, én viszont úgy gondolom, hogy a saját maga érdekében is el a Tibor. És. De megtehette volna, hogy kivégzi a szó átvit értelmében? Igen. Igen. Tehát nagyon, a, a is meghagyása a rendszerben az Orbán részéről egy tudatos cselekedet és jó cselekedet. Hát meglátjuk, hogy hogyan tér vissza, vagy milyen Hogyha tényleg veszprém kulturális fővárosáért. Amik, amik benne van a rendszerben, és a fif nem tud olyan embert mondani, vagy alig, akik ha egyszer benne voltak a rendszerben, akkor abból távoztak volna. Elképesztő. Én képtelen lennék fideses lenni. Hát ennek a Fidesznek nem tudnék a része lenni. De aki egyszer része nem, volt, az. az. Valahogy, ahogy, ahogy aki a része volt, az valahogy sohasem távolod. S Sose került ki belőle. Hát nem került de elég rendesen a perifériára került. Tehát aki, aki nem, nem osztotta azt a véleményt. Igen, érdekes dolog a Fidesz szempontjából a periféria, érdekes dolog a mi kettőnk szempontjából, hogy mit nevezünk az ország perifériájának, hogy vajon a Navracsics Brüsszelbe való küldése az periféria, vagy sem, a szalvinizás és az összes többi az periféria, vagy sem. Köszönöm szépen a mai riportot. Én is köszönöm, sajnálom, hogy Orbán Viktorral nem tudok így beszélgetni, és hogy hogyha az Orbán Viktor vállalna, Orbán Viktor, tehát azt törölve, hogy velem beszélget akkor gondolják el, hogy a Navracis Tiborral való beszélgetés nagyjából tíz év után vált termőre. 2029-ben lehetne azzal számolni, hogy Orbán Viktorral úgy beszélgettek, ahogy ma szeretnék. Nem működik. Tehát azért az, tehát ahhoz kell egy bizalom, ahhoz kell egy hermeneutika, amit a Navracsics. A Facebook csoportnak nincs hermeneutikája. Érdekel a Facebook csoportnak van hermeneutikája egy tízes skálán Kettes szinten az igénye a Navracsisnak és az én beszélgetésemnek pedig a csillagoség. Tehát nem a tízes, a csillagoség. A tízes a maximum, de utána a vágyakozás még a huszasra és a 30-asra ott van. Engem a politika nem érdekel. Ez ki? Mondtam Kriszt, hogy hangosan szól. Tessék. Mhm. Uh -huh. Ez Jó reggelt. Igen, bocsánat, máskor hívtam, az előbbem akartam. Egyáltalán egyáltalán hogy ez is följig, mert most már nagyon izgat ez a narvasi beszélgetés. Megvan, megvan ez uh, az van, mert És akkor itt nem láttam, vagy nem Persze. hallottam. Persze, A második fele érdekesebb. Az első fel az egy ilyen bemelegítés, az előjáték. Hm. Na jó, akkor az utolsó akkor Oké. Okay. Uh, mindenképpen, mindenképpen, mindenképpen. Viszont hallásra. 9 óra 3 percig maradok, mert az 12, de nem tehetem, mert abban az egész napomat felrúgom, ha tovább maradok. De ha szeretnének tőlem bármit, akkor 9 óra 3 percig, hajra! illetve amit hallottam belőle. A másik az, hogy évek óta kérdezik, hogy mit csinál a szél, amikor nem fúj, és akkor én még három évvel ezelőtt megkérdeztem a gyerekemet, és akkor azt mondta, hogy hát akkor nem van. Na, ő, meg még valamit mondott, és évekig hordtam magammal ezt a papírt, amire felírtam, de ez, hogy nem van, ez nekem nagyon megmaradt. Csak én akartam, köszönöm. Én Igen, ez a vattába csomogolás, ez tegnap jutott eszembe. Ugyanúgy, ugyanúgy jutott az eszembe, mint a saunában az, hogy én külföldön leszek az Iggy Pop koncert idején. Az a baj, tudják, hogy az emésztésemnek szerves részévé vált a rádióműsorom. Már pedig egyszer abba kell hagynom, és attól még az emésztésemnek fönké kéne maradnia. Még másfél perc, fontosabb mondva kettő. 06 36 és 06 Ne feledkezzenek meg a hétfői nagyon messziről jött emberről, és az adójuk 1%-áról, ami... Ez számít a rádió, a szó jó értelmében, adószám a honlapon. nézem, hogy a betelefonáló, aki a Facebook csoporthoz köthető, mit élt meg abból, amit aztán megörökített a Facebook csoport számára. Hát nézzék, ennek sose lesz vége. Ennek következtében nekem kell tudnom elérni azt, hogy ezt a helyén kezeljem beleértve, hogy megpr megpróbáljak tőle elszakadni. Sok sikert nekik. Kár, hogy a cipőmön nehezékként szolgálnak. Még 28 másodperc. Már a rendelkezésre áll időd, betelefonálhatnak, aztán azzal már húzódik a 9 óra 3. Még 18. Belejött, hogy amit ír, az megint tételesen nem igaz, mert amit ő hiányolt, hogy nem mondtam el, elmondtam. Tehát még hallani is rosszul hallanak. Na mindegy. Jó reggel. Jó reggelt, én ezt a két telefon, amit lehet, hogy több is volt, ezeket úgy fogom föl, hogy mi volt a a legfontosabb, hogy téves hívások voltak. Egy másodpercig nem hozza nekem lelkembe a lelkem hozzásomat, ahhoz képst kaptam öntől a Navacs és a Filipov tekintetében. Értem, akkor is azt tudom mondani, hogy hatással van rám, nem tudok. Tehát az van bennem, hogy mit csinálok rosszul. Dörö.fialajanaskukat.gmail.com Viszont halásra... Laciteljes! Önök a civil rádiót hallják.